Jó jó. jó. Ja, egyszerre. Zsincs! Gaj, most is minden. Minden valóik. Nap mindig este podcasterünk. Megfáradt, Megfáradtam összetörtén. De. Lesz szívromot, nem kaptál az eszést. <gül> nem, nem, csak. Egy kicsit hátráltatta a terveimet. No. Miről fog szólni a mai beszélgetés? A VTC-ről most már teljesen, most már mindenféle ilyen kazuárkodást száműzünk. Így van. Hát, hát tulajdonképpen. Vagyis annyira nem, mert ugye még mindig előttünk lebeg a, a hét rendezvény, ahol most már van négy csapatunk. És alakul az ötödik, meg remélem a hatodik is. Úgyhogy mindenki jelentkezzen, aztán jó lesz, mint mindig a szeptember 27-es szombat Fehérvár a kiírás a blogon, már nagyon régóta, úgyhogy csak tessék, csak tessék, mindig jó szokott lenni. Úgyhogy most van egy, van egy kezdőnk, aki ilyen kártyás, kártyás világból jön ő is és múlt héten szeptember elején tartott neki egy demót a Wolfi, aztán mondta, hogy ő már a héten szerepelni akar 42 pontos listával úgyhogy ez egy ilyen 25 napos felfutás 0-42-re hát nem tudom mennyire sikeres de azért elképzelhető, hogy ez meg, meg, meg fog történni, úgyhogy ez még te hát fejlődsz. Convergence játékosunk is, ugye, aki volt Kazuára, és előtte talán egy bemutató játékot játszott, vagy valami ilyesmi, uh -huh. és utána, utána uh, igazából eljött Kazuára, és a háromból egyet -egy nyert. Úgyhogy ez szerintem elég jó arány. Na de, ki, na, de ki ellen nyert? Lehet, hogy pont a Ródi ellen. Hát, sejtettem. Ér ér érted. Érted, ott az ilyen német német-brazil volt. Na, jó van, Nem szívjuk a vérét többet neki. Bár Én megérdemli. Van. Úgy hogy... so Sok, sok epizódban már szívtuk. Szívtad? Inkább azt mondanám. Hát jó, jó. Uh, szóval VTC jó. Uh, nem sokára ez is a nyakunkon van, ma jöttél rá, hogy sokkal többet ki kell fessél, mint gondoltad, és sokkal szebre mint gondoltad, hogy ez az, ezt sikerülni fog. Hát ez egy picit necses, de hát kölcsön kell kérnem rengeteg figurát, mert arra nem számítottam, hogy pézelni is kell, meg ilyenek, meg ah, oh, basszus, most ez így, így nagyon betett ez a... Ez az egész. Uh, hát uh, mindegy, valahogy meg kell csinálni. Most így lehet, hogy izé, valakivel a csapatból meg hogy egy kicsit drive mi az elbrássalunk, aztán akkor az egy picit gyorsabban a folyamat meg fog uh, indulni, de hát ugye csak azt tudom mondani, hogy majd izé, hogy amit tőled ugye nem tudok kérni, azt majd tehét hét azt aztán. Aztán annyi lesz már. Azért ez, ez nem, nem, tehát hogy ez így belegondolva, ez, ez elég kemény egy olyan, olyan embernek, aki mondjuk izé. Igen, ez, ez azért durva. Igen, sajnos itt a, a, a beszállás a figurás játékokban nem olyan könnyű, mint a kártyásokban. Üh, viszont üh, jobban talán a szívéhez üh, nőnek az embernek a figurája, mivel amiket így saját maga festett ki, jobban emlékszik rájuk, meg jobban szereti őket, talán. Én Én ezért jöttem át a kártyából egyébként, mert sokkal jobban tetszett, hogy ilyen fizikai megfogod, és nem tudom, dolgozol vele, és stb. Én nem túl sokkal dolgoztam, de az azért össze, összelegazgatni, és a figurákat azért már az is elindít valamit. Meg talán az, hogy, hogy nem, nem, a figurák nem lesznek kivonva a forgalomból, olyan de. szinten, hogy azt mondják, hogy jó, van, akkor ezt most, ezt most kukázhatod. Így van, így van. El is tüzelheted, az, az azért nekem nekem az nagyon ö, zavaró, és ezért van az, hogy, ö, hogy bár játszok Legend of the Firewings-et néha-néha, nekem a saját tulajdonom a bakátyjátéko kb. nulla, hanem csak ilyen kölcsönkért lapokkal játszogatok. Össze, Összelejemolgatom az ilyen elfekvő darabokat, és akkor abból, abból gazdálkodok. Hát Úgyhogy ide így viszont ugye nem is alakul ki ez a, ez a gyűjtői szenvedély része, hogy, örül, hogy örüljek, hogy, hogy mondjuk a boostert bontok, és kapok valami jót, mert nem is bontok boostert, amit eddig kaptam innen-onnan, ilyen nyeremény, meg akármi, azt mind, mind lepasszoltam. Szóval ez, a, ez, az, ez, a, ez az örömet ugye nem is tapasztalom meg, de ugye, ugyanakkor a szomorúságot sem, hogyha mm. azt mondják, hogy, hogy ez, a, ez, ez a lap ez most már nem legál, hogy tüzeld -e, mm. vagy nem tudom. Igen, ez a szomorú benne, hogy érted, elkezdesz valami, nagyon tetszik egy pakli koncepció valami át, egy év, vagy kevesebb, és azt mondják, hogy hát szorri, de hát ez nem... Ja, ez hozzá hozzánő egy lap a szívedhez, és tényleg az olyan a szarot hagyni, hogy nem, hogy nem tudsz, nem tudsz vele játszani az MTG-ben mm. is. És igen. ugye a másik nagyon szomorú dolog meg, hogy kiegészítőnként rakjál a -e 30-40 ezer forintot az új lapokra. Uh. Tehát ez hát igen. Na, szintén. VTC. Igen. Szóval feltételezzük, hogy mindent kifestesz, és igen. el is jutsz a VTC-re. Most szerencsére nem lesz túl messze a, a VTC. Nem, nem úgy, mint tavaly. Tavaly az szóval ez nagyon, nagyon nagy szopás volt. Az a, annak a szomorú el előadtam a, a, a, a svéd podcastben is így zanzásítva. Itt is előadom. Hol hogy volt ja? tavaly? Belgiumban. Belgium itt, nem nem itt nem is előadom. <laughs> ja. Na akkor nagyon-nagyon gyorsan ö, úgy jártunk, hogy ö, Ugye a Rudi szerzett egy furgont, ilyen többülés eset, és az, az úgy gondoltuk, hogy akkor mindent bepakolunk, táskát, mindent, és akkor nem repülünk, hanem kimegyünk egy, egy furgonnal az egész csapat. És hogy is volt, ugye pénteken akartunk odaérni, és az volt a terv, hogy pénteken odaérünk, ilyen délkörű, akkor lepihenünk, és aztán utána péntek este, az írek szerveztek ilyen beer machine mini tornamentet, azt majd elmondom hogy milyen és erre akartunk rákészülni és úgy indult az egész, hogy ugye mindenki dolgozott csütörtökön és amikor kezdett végelelni a melónak, ilyen 4 5 óra felé akkor a Rudival kimentünk hát nem is tudom pontosan hova, de itt az M0-as gyűrűn itt délen Délán van, nem tudom pontosan mi a település neve Ott volt az, az autó kölcsönző. És kb. kivittem a rudit oda Átvettük a kocsit, ami már alapból nem az volt ami, ami, ami kellett volna, hanem egy másik Mert a másik autó kidőlt És aztán elindultam visszafelé. felé Haza mondom, alsz, akkor Egy kicsit És akkor indulunk estére éffelkor vagy, vagy kb. itt terveztük, hogy elindulunk éffelkor és délre ott vagyunk és addigra mindenki pihen egyet na alig értem haza még, még egy fél órát heveréztem az ágyban, még nem aludtam el hívva Rudi, hogy lerobbant az autó Sincs. szevasz úgyhogy akkor eléggé fej, rossz volt a hangulat és akkor azt hittük, hogy az egész vtc és kalandból nem lesz semmi Úgyhogy a még ben volt a hotelben mert ott lett volna a gyülekezőhely meg gondolom, ő, ott, ő meg ott akart pihenni úgyhogy elkezdett telefonálgatni és talált egy darab autókölcsönzőt akik úgy dolgoznak, hogy kb. 024 24 ben vannak nekik ilyen ügyeletes emberek és ők kihozzák az autót bizonyos helyre úgyhogy meg is találtuk, ö, le kellett tenni 750 ezer forintot kaucióba, Jézus. ami megint, Jézus. megint egy elég... Ö, hogy kapartátok össze? Hát volt nálam pont annyi, de az ja. igazából csak mázli volt, hogy, hogy, hogy nem volt lekötve, vagy bármi, és... Ö, és ki tudtuk használni, de lényegében az autóbérlés dupla annyi volt, plusz meg egy ilyen, ez egy ilyen ó, híres hírhet Opel Zafira volt, ami úgy hétüléses, hogy a csomagtartóba lehetett plusz egy ülé, üléseket felállítani, de ezek nem teljes ülések, hanem csak ilyen kis gnóm gyerekülések, úgyhogy nagy nehezen minden sereget, mindent bepakoltunk, és akkor szegény Rudit betettük hátra, mert ő volt a leg, legkisebb közülünk, és akkor így nekiindultunk éffelkor, évfelkor ugye már mindenki hullafáradt volt már induláskor, mert ugye nem sikerült azért pihenni, mert ezt az autó ugye intéztük, akkor egész délután meg ide-oda futkostunk, plusz még ugye a Rudi össze kellett szedjen kb. öt figurát fefétől, valahol a városban melózott, és, és folyamatosan, folyamatosan ment egyik helyről a másikra. Úgyhogy nagyon nehezen levadáztuk a fefét is, szóval én utána kimentem újra a Rudié, oda az M0-as gyűrűhöz, ahol, ahol ott hagytam, és akkor onnan meg, megkerestük a városba a fefét, összeszedtük tőle azt azokat a figurákat, és aztán onnan lényegében mentünk a... Euh, hát hogy is... Vagyis voltak, onnan összeszedtük az Albertet, akkor ö, onnan hazavittük a Rudit, hogy a Rudi is ö, kb. összeszedje a cuccát, akkor, szóval katasztrofa volt, ilyen autókázás volt Budapesten össze-vissza. És aztán nagy nehezen mindenki a oda odament este 11-re, és ilyen kor elindultunk, de ugye akkor már Ugye reggel, reggel 7-től 8 tól mindenki ébren volt, úgyhogy már nem volt egy túl jó ötlet, de aztán gondoltuk, hogy neki vágunk, és akkor 12 óra vezetés. Ez éjszakában, úgyhogy már mindenki hull a fáradt, úgyhogy én is vezettem egy darabig csukott szembe. Elég, el, elég hajmeresztő volt, és, és aztán nagy nehezen kiértünk Belgium. Ugye a végig autópályán volt nagyon monoton, de valahogy kiszenvedték magunkat, és odaértünk úgy délre és az a VTC színhely ez olyan volt, hogy olyan, mint egy olyan tábor, mert egyébként az is volt, hogy ilyen, kb. ilyen családok jártak ide ki, ilyen piktikezni szóval voltak ilyen kis ilyen, ilyen épületek, ahol ugye ilyen kis szállás volt, ilyen faházak, és aztán volt egy ilyen nagy tornaterem, ott volt maga a VTC megrendezés és közte meg meg ilyen erdei erdély, csapások, ilyen kis betonozott, Szóval, szóval tényleg úgy kim voltunk a természetben, ami, ami úgy tök jó volt Viszont akkor, mikor odaértünk, akkor mondták, hogy na Nagyon jó, hogy megjöttetek srácok, de a szállást még nem lehet átvenni Mert még, a különfé... mert még nem adják át nekik a... az ottani, a... akik a szállásnak a tulajdonosai valamilyen vitába keverettek Úgyhogy nem lehetett bemenni a szállásra ergo nem, nem tudtunk lefeküdni, aludni, mint eredetileg terveztük, úgyhogy csak csak ott és váltunk déltől, és akkor folyamatosan lassan szivárogtak az emberek. Ugye általában ilyen repülő plusz, plusz vonat, kombóval szépen kényelmesen oda jöttek mások, jöttek mi, meg már négy full hullák voltunk, ugye akkor már mennyi? 24 óra, ugye péntek reggel 8-ig. Akkor voltunk ilyen 28-30 óra környékén ébren és aztán utána nem is volt alvás, utána találkoztunk az olaszokkal, ott bandázgattunk és akkor így ott, ott lézengtünk, meg nézegettük a dolgokat, hogy mi, hova, merre, meg ott kezdték berendezni a nagytermet, hogy ott is nézelődtünk, úgyhogy csak vártunk, vártunk és akkor azt mondták, hogy hát talán ilyen délután ötre meg lesz a szállás, nem lett meg, aztán, aztán, aztán mondták, hogy ta, talán délután hétre, nem lett meg, és aztán ilyen este nyolc felé meglett me, me a vacsora, és a vacsora az, az vicces volt, olyan, olyan volt egy ilyen, egy, olyan, olyan, olyan, ilyen grilcsirkés lakókocsi, vagy minek hívjam, kocsi szerű dolog volt, ahol ilyen, ilyen Mirelit cuccokat sütött egy sác. De amúgy látszik, hogy Belgiumban ez a, ez a megszokott, nem is volt rossz, rossz kaja, csak ilyen, ilyen fura volt, hogy ugye ki voltak rakva a cucok, és akkor rámutatta, mit szeretné, és akkor ő be, bedobta a fritőzbe, és így megsütötte neked a, a cuccot. Ilyen, hát tényleg ilyen, ilyen Mirelit, ilyen, ilyen kis kb. ilyen volt rú, voltak különféle dolgok. Ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen szalámi szerű nem, nem, nem tudom, nem tudom le, nagyon-nagyon érdekes, de addig nem annyira, olyan szinten ki, ki voltunk, mert ugye volt sütkrumpli, hogy én úgy eszegettem ott a kaját, és így nem éreztem már az ízeket. Nagyon teljesen. És ugye, és ugye akkor ilyen 8 órakor akkor elkezdték az írek ezt a Beer Machine tornát, meg mindenki, mert még ugye páran játszottak pár ilyen meccset egymással hogy így a kitesztelni a vizet, és, és aztán valamikor, este 9-kor mondták, hogy végre át lehet venni a szállás, és akkor elindultunk, és akkor megmondták, hogy ki kb. melyik szobába lesz, megkaptuk a kúrskátyákat, és akkor elindultunk arra. De addigra mindenkinek lemerült már a telefonja, ezért ilyen vaks, vaksötétben botorkáltunk ott az erdőbe, és tudod, ilyen, ugye még volt valamennyi esély, és voltak ilyen víztólcsák, meg valahol egyes részeken saras volt, és akkor úgy tudod, ilyen sötétbe, és nem is tudod, hogy, hogy, hogy, hogy hol az a ház, amit keresel csak így maszkáltunk, szóval nagyon szürreális volt, de nagy nehezen megtaláltuk, és akkor elfoglaltuk a szállást, hogy mindenki jó, jó el, is, el is aludt. Úgyhogy én egy külön szobába kerültem, mert négyfősek négy voltak a szobák. És akkor én mondom, hogy akkor én külön megyek, és egy ilyen orosz, orosz srácsal voltam egy szobába, ő meg ugye később jött meg, már ilyen fú, fúra betintázva. Én meg már megbeszéltétek a történelmi konfliktusokat? Nem, nem, hát az oroszok a barátaink. Nem tudtad. E, a, a, úgyhogy ez, a, ez, a, ez az utazás, ez, ez volt a legszörnyűbb leg, legszörnyűbb ilyen, ilyen élmény, ez okay. Lehetett volna ilyen izéje, ilyen másnaposok, nyolc, az autók egy autókázni kellett a városon, meg az autó, meg ilyenek. Hát ez, ez olyan volt, ilyen full katasztrófa turizmus, úgyhogy másnap, reggel, ugye mindenki felőred, de olyat olyanok voltunk, mint a mosott szóval abszolút nem, nem voltunk képbe. Utána a reggeli is ilyen, ilyen kis menzám volt, az is, az is jó, jó pofa volt. Szóval Utána már kezdett bennünket így átjárni a VTC hangulat, mert tök, most így tök jó volt, hogy mindenki egy helyen volt, elszállásolva, volt, és így utána egy helyen ettünk mindig. Hm. Szóval most is hasonló lesz kint Lengyelországban. És azt... ilyen hotelben leszünk, vagy nem tudom, motelben, vagy nem tudom. Nem, ez egy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen nagy hotel lesz Lengyelországban, ami fönt van egy, ö, ö, fönt van a hegyen így ilyen vár lenyegében. Váó, Öt... ez elég király. Az a, az a neve, hogy van sasvészek, és ugye az lett ilyen nagy hotellé átalakítva, úgyhogy ez, ez egy, ilyen, egy ilyen hegyormon van, van valahol fönt, kb. ez a, ez a hotel így magába. Ö, és ez ilyen tök nagy, és akkor van ilyen konferenciateremben mindenféle őrültség, és akkor mindenki ott lesz elszállása a hotelben, és ott lesz a, a hotelnek a, a termében, a nagy termében maga a VTC. Úgyhogy szerintem tuti jó lesz. Úgyhogy a belga VTC jó, le jó, jó lett, csak aztán tehát tényleg már olyan, olyan, olyan hullafáradtan vágtunk neki az első napnak, hogy, hogy aztán azért, azért volt, voltak azért bénázások rendesen. Hát például ugye Rudi az angolok ellen ugye megnyerte a meccsét, csak egyszerűen nem tudta összeszámolni a kontrollpontjait, <Szor> és, és már, ugye már megvolt neki az öt. Csak ő, ő valahogy nem, nem rosszul számot és azt hitte, csak négy van neki, és akkor még úgy neki men, belement egy ilyen bonyolult figurába, és akkor lejárt az ideje. És közben meg már megvolt neki az öt. Szíven. És, de ugye nem, ugye nem számított azon a szinten, csak, csak a, szóval folyamatosan volt ilyen, ilyen őrültködés. úgyhogy ja. rá lehet fogni a teljesítmény, ez csak ezért volt. Hát ja, hát nem csak azért, de, de azért, ja, azért rossz, nehezen indult. És aztán utána még szombat este is, amikor ugye tovább ment a, ment a piálás, meg a partizás a VTC-n, mert ugye erre föl kell készülni, hogy azért ugye igazából nem annyira szuper komoly az, az esemény, azért egyes, egyes csapatok azért annyi, annyi piát magukba tömtek, hogy volt egy srác, azt hiszem a svédek, vagy norvégoktól, aki, aki ilyen, ilyen félmesztelen kóborolt valahol az erdőbe, és valahogy valaki így rátalált, és aztán valahogy egy másik csapat szobájának a földjén aludta végig az éjszakát, és aztán utána ilyen nagy legenda lett, lett belőle, hogy a papucsát is elvesztette. Vagy a, vagy a cipőjét, azt hiszem a cipőjét vesztett el, és utána végig papucsba nyomta, csak az a volt neki már. Úgyhogy hát ilyesmi lesz Lengyelországban is, úgyhogy erre föl kell készülni, felelősséggel kell, kell piálni. Úgyhogy hát remélhetőleg most már nem hullafáradtam fogunk oda menni, úgyhogy mi, mi kb. mire összeszedtük magunkat, addigra már vasárnap volt, és addigra már mindenki más le volt amortizálódva a péntek esti, meg a... A szombat esti nagy partizást, ami meg mind a két estét maximálisan végigaludtuk, hogy összeszedjük magunkat, és aztán csak, vasár, csak a vasárnap maradt. Úgyhogy az, az vicces volt. Szóval maga a VTC az, az tök jó volt, csak nekünk nagyon-nagyon pehesen ö, indult az egész autókölcsönzés, az egész utazás, az egész megérkezés, minden, minden ellenünk dolgozott, pedig a terv maga jó volt, hogy Megérkezünk időben, és kicsit rápihenjünk az estére, de aztán még az is a visszaára -e, azzal, hogy a szállást nem lehetett átvenni, pedig ugye egy normál helyen, egy normál hotelben, ugye ilyen kb. 11-től már át lehet venni a szállásokat általában, vagy, vagy, vagy dél, vagy egykörű. Szóval, hát jó, ja. jó szervezés volt. Hát az a baj, hogy a szervezőknek is kb. megígértek egy valamit, aztán utána ott aznap kitalálták, hogy nem, meg mindenféle ilyen, ilyen vita volt, szóval lényegében a, az ágyneműt se kapták meg a, a, a helytől, hanem nekik kellett utána ilyen tiszta új ágyneműket venni az összes játék, játékosnak, úgyhogy kb. ilyen, ilyen, ilyen zsírói ikea -s pár aplan lepedő, volt ott ilyen bontatlan, amit a szervezők be kellett szerezni az összes játékosnak. Ugye ez 32 csapaszor 5 főnek. Szép. <gül> Úgyhogy úgy, tal talán, talán a lengyelek kicsit profiban fogják szervezni. ami valószínűleg igen, mert azt hiszem a lengyelek már, már szerveztek ezen a, ezen a helyszínen, már többször... Másfajta versenyt, talán Warmachint is, de valószínűleg még a 40k, meg a Fantasy, szóval lengyeleknél van egy ilyen elég nagy, tömegű verseny, verseny szintér, úgyhogy ők azért már elég profik ebben a szervezésben, úgyhogy szerintem ők képben lesznek. Meg mi is, mi is sokkal könnyebben odaérünk 5-6 óra alatt, talán, szóval abszolút nincs messze. Úgyhogy erre, hát erre kell fölkészülni. Gyorsan elmondom, hogy <gül> mi az a Bírmasin. Hát nem tudom pontosan, hogy az írek találták-e ki, vagy csak ők a legnagyobb ö, ö, szeretői ennek, de ugye pénteken szerintem újra szervezik a, ezt a dolgot. Ez egy ilyen, egy ilyen kis pontos torna, szóval csak odamész és azt mondom, hogy szeretnék részt venni. És nem tudom pontosan, hogy 25 pontos akármi, de lehet, hogy lehet, hogy csak bíztes kell lehet játszani. Szóval unitok nélkül, Meg, Megvan egy milyen, szóval Egy, egy ilyen, ilyen full, full komolytalan formátum, ilyen kis pontszámú. szóval ott ugye annyi, annyi benne a csavar. Ugye és attól lesz beer machine, hogy Hogy a játék során. Uh, ugye piánot kell, vagy nem muszáj, de ajánlott, és amikor megiszol egy italt, legyen az egy, egy dobozos sör, vagy egy, vagy egy pohár, akkor azt a köröd elején, mindig amikor befejezted egy piát, amikor eljön a köröd elején, akkor felhelyezed a pályára bárhova, mint egy ilyen egy egy egy, egy -s modell, vagy nem tudom pontosan. Megvannak a szabályai kábényelnek, mint, mint egy objektívát laknál föl, ami ugye akadályozza az ellenfelet. ez e, a köröd elején? A köröd elején. Mm -hmm. És hogyha mondjuk rá az ellenfél köre alatt, mondjuk megitt a három dobozos sört, akkor felpakolhat három dobozos sört. <hállt> Attól függ, hogy milyen szinten termeled magad Jézus Mária. a cuccot, úgyhogy lényegében annyi a lényeg, hogy ugye, amit, amit megítál és is befejezted, azt ugye lerakhatod a köröd elején, úgyhogy... Nagyon gond. úgyhogy gondol Úgyhogy gondolom, elengedhetet, elengedhetetlen az, hogy, hogy, hogy azért betermelje valamennyi alkoholt, és akkor a sörös üvegeket tud lepakolni, mert ugye csak azt tud letenni, amit épp akkor végezték ki. Úgyhogy, ja. Meg, meg nem tudom pontosan, hogy most... Hogy milyen, milyen időzítéssel megy az egész, lehet, hogy ilyen timeturns uh, módszere van, ilyen 5 perces körök, vagy valami. Szóval, szóval, egy ilyen kis dinamikus kis torna az egész. Uh... Ahol halára ixxod magad, az, az, az ivásnak most hiszi, <gül> jól van. A... <gül> csak, csak azért ittál annyit, hogy, hogy előnyhöz juss. Hát ég igen, ég, igen. Meg lehet Meg akartad nyerni, úgyhogy, ha uh... valami amerikai sászt nyerte, meg azt hiszem a a múltkor, úgyhogy ezt az írek szervezik KKB van, van az egyik egyik srác, aki ilyen, ilyen hangos üvöltözéssel konferálja az egészet úgyhogy úgyhogy ennyi szóval beer várható, meg mindenféle akármi, és ugye a péntek este, szombat este meg akár vasárnap este is, hogyha még maradunk, vagy valószínűleg maradunk hogy csak hétfően utazzunk vissza akkor is akkor is ugye kb. Játsz, játszhatsz bárkivel egy ilyen barátságos meccseket, akikkel szeretné, hogyha ugye csak meg kell kérned, hogy... Szívesen hogy mennék, én is szerintem szóval, hosszak hétfőn haza, remélem, is úgy megyünk. Hát én, én, mi csapatunk legalábbis úgy tervezi szerintem, hogy, hogy hétfőn megyünk, de ki tudja, mert azt mondják. Üljük. Mert ezt mondják, hogy következő héten. <síves> hát végül is, ez egy hotel ellátott lenni. Igen, Grand Hotel Budapest. Ja. Láttad ezt a filmet? Nem, nem, nem, nagyon kevés filmet tudunk megnézni idén a gyerek miatt, úgyhogy... Uh, meg, Maradnak a meg, sorozatok. Meg kell nézni, igen. 1 óra 45 perc maximum meg lehet. Uh, na, nekem van egy kis teám, én azt el fogom is szűrtyögetni, kikapcsolt mikrofonnal. Úgyhogy neked a szót, és uh, szerintem csináld azt, hogy... Uh, hogy teszem azt, az előző podcast-a volt róla szó, de mutasd be a, a vtc csapatot, a tiéteket, igen, igen. és akkor kb. mondja róluk mindent, amit érdemes tudni, titkos taktikát, praktikák, bármi. Ha hát, így. Ja, hát igazából már elmondtam sok mindent, annyit, hogy így gyakorlatilag amit, amit el tudok még mondani, hogy ki milyen uh, listát hoz, ugye az azt, arról ugye nem, nem igazán volt szó, meg hogy miért. Uh, hát, ugye uh, lesznek mindjárt mindjárt megnyitom a dolgokat, szóval kezdjük akkor a csapatkapitányról, aki a, ugye a hivatalos rendszer szerint a, a zaggar tette meg, mert nem értük oda, és így, így randomra rakta meg így a csapatkapitányokat, vagy én nem tudom, hogy hogy működött teszik Nem mindegy, de elvileg ugye a Máté, a Patizona csapat csapatkapitány. Úgy, úgy, úgy tette be, akinek a listája legelső volt a az e-mailben, azt az, az kinevezték kapitánynak, ha nem volt megnevezve. Zsír. Hasznos, de mindegy. Szóval, szóval ő hoz egy egy listát, és egy zell listát, és hát ugye nyilvánvalóan ez egyébként mindkettő elég jó, ugye, páncélosok ellen, de hát a, a zár ugye az az ugye nagyon keményen infantry heavy, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős zúzásra haj, ö, alkalmas csapat, nyilvánvalóan ezek az olyanok ellen lesznek feltéve, ami ilyen nagyon jack-heavy, vagy ö, nagyon beast-heavy dolgok ellen, ugye, ami nem annyira tud lövöldözni, mert azért ezt eléggé le lehet lőni ezt a sereget, úgyhogy ez valószínűleg... Ez a zálos, ugye? Igen, ez az zálos, ez az zálos. Igen, szóval, ah, játszottunk a Mátével most szerdán, és uh, fölraktam a Jart uh, uh, ellene, én meg fölraktam a rashet és uh, elég, elég simán sikerült nyernem ellene. Uh, meglepő módon valahogy nem, nem működött jól ez a Rashet lista a Jart lenne. Egyszerűen... A nagyon gyorsan felfutottak a howlerek, és sikerült ugye nekem elnyernem a kezdést, és aztán utána ugye ő is felfutott köze, és aztán a boomhowlerek tovább tovább mentek, közé, az én, az én körömben nem tough hanem a boomhowler is közel ment, és, és a rage howlert rá ki, kiabálta, 20. és ugye nagyon sok nála a beast, minősz két atakról kapott mindegyik, és ezzel a hatalmas sebességkülönbséggel sikerült őt kiszorítanom a zónába. A Process of Elimination-t játszottunk, ahogy a két párhuzamos zóna van és mind a kettőben van egy objektíva. Ugye ez, ez, a, ez a szcenárió az egyik legkönnyebben megnyerhető amúgy, nagyon gyorsan. Tizet, uh, az izét, az objektívet és már is, hogyha úgy... Igen, igen, igen, úgyhogy kb. így is történt, hogy, hogy sikerült egyszerűen a seregnek a gyorságával úgy beszorítani a skon sereget, hogy, hogy nem igazán tudtak kijönni, ugye a médium bézeken nem tudtak átremplizni, és a mínusz is ö, ö, zavarta, meg aztán ugye a máté volt pár rossz dobása, és, ö, és így fejben ö, fejben elvesztette a, a, a reményt igazából Szóval ez, a, ez, ez talán az ő leg, legnagyobb gyengesége, hogy, hogyha rosszul dob, vagy történik pár, pár ilyen, ilyen flick-flak, vagy az, akár az ellenfele jó dob, vagy akármi, akkor ezen erre úgy mentálisan rá, rá görcsöl. És, és, és akkor nem, nem, nem, tud, nem tudja folytatni tovább a meccset a rendes mederbe, és ugye áll, csak ezzel rágódik, és itt, itt, itt vesz, veszíti az időt, meg, meg utána, utána egyre többet hibázik, szóval ez, a, ez, ez az, ami ő do, neki dolgoznia kéne. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire jó az a rachet vagy rossz. A, a, a, spréző, a spréző bíztek azok nagyon jól dolgoztak, uh, még úgy is, hogy volt nekik mínusz két atakrója, és ugye a RAT 3-ról sprészgettek, de ugye neki állt boostolgatni mindent, úgyhogy kb. kb. El, is, el is talált mindent, amit szeretett volna, de szóval, szóval nem, nem attól, attól fél, vagy nem tudom pontosan, hogy hogy, hogy, a, hogy, hogy a, valahogy a, a, a trollok, Warderek uh, kik, uh, kifognak majd rajta ezen a, ezen a listán, is uh, kicsit tanástalan volt itt. Úgyhogy... Uh, hát igen, Warder az nagyon erős. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy hogy megy a VTC-n. Na jó, ennyi volt hát igen, a, a, a komment ehhez. Uh, meg még Nessosza játszottam, de azt majd ugye elmondom, amikor a... Meg ugye az, az most a videóba föl is került. Ness való meccsem, az egy... Mi mit hozott? Harbit? Harbit, igen. harbi, harbi Jarl volt, de aztán, de aztán túl sok volt túl sok volt a martirdom ahhoz, hogy, hogy hogy rendesen tudjam hogy rendesen meg tudjam fordítani a meccset. No. Pattisonról még, még valamit a listáiról. Hát, hanem, hogy, ez, hogy ugye az áll lesz az, ami az ilyen milik ellen, szerintem az lesz ugye az ilyen krikszes dolgok ellen, meg akik ilyen keményen milliznek, és aki meg tud lőni az ellen meg rashet, mert sokkal szívósabb lövés ellen, úgyhogy ez így lesz valószínűleg. Ez a két felállás. Ö, igen. És azt hiszem, hogy ő is azt mondta, hogy ugye, ő se szeretne kicsarány játszani. Azt mondja, meg hogy meglátjuk, hogy ezek hogy fognak kijönni. Na, ide menjünk tovább, akkor beszéljünk Nessossról, hogyha már ugye ő jött, ő hoz egy Feura 2-t és egy Harbing, Harbingert, az ugye neki egy nagyon be, vagy így az idei bejáratot párosítása, ugye Feura 2 az a Colossal Judicator van gondolva, uh, és a többi az meg ugye eléggé ilyen, van egy Reconer, Pankiser, Zélóták, Ajana, Eris 2, Vreck, Vasszalok, meg Vasszalmekanikok. Ugye ez a felgyújtós listája, ugye hát ezt ellenünk trólok ellen annyira nem, nem játsza, mert ugye a kövek azok teljesen legálják ezt a dolgot, de ez nagyon, nagyon jól bánik, egyébként ez is még a... a infantrikkel, mert hát kigyújtja, aztán ott nem, nem maradt túl sok minden életben azok után, meg ugye átpakolgatja a, a átpakolgatja ugye a tüzeket, Lady Iana miatt ez is nagyon jól tudja Lady Ajana, plusz még ugye a feórának van egy ignátja. úgyhogy ez is egy nagyon judikátor, itt nagyon erősen tud írtani, úgyhogy a páncélt, mert ugye eszkort gyorsítja is, úgyhogy ő ez, ez egyébként, ez a lista, ez még törésre is elég jó, sőt, ugye ez ebben, ebben, uh, ugye, ugye a judikátor az ugye nagyon, nagyon keményen tud ölni, gondolva uh, is van, úgyhogy ugye tud rá négy fókusz tenni, úgyhogy ugye ennek ez a, ez a trükkje, meg ugye ezzel a tűz dolog miatt ugye, uh, ugye nem egyszerűen, de ugye lehet ugye kire is menni, így szépen egyik körön a másikra elég a kasztere az ellenfélnek. Ugye a másik az egy Harbinger lista, ott a Harbi mellé csak egy divót van becsapva, és a Tristan Durant hozza a Judicatort, de és meglepőbb mondom, ez is nagyon alkalmas páncéltörésre, mert vannak benne, van benne a Vilmon plusz a két orderopvolós paladin, vannak benne vizsgótróvenék, ugye maga a judikátor is, úgyhogy ez itt ez se lesz páncéltörés nélkül, de hát az a jó, ugye, hogy ezek a menott listák ezek alkalmasak, ugye, elég erősen, ugye, az infantrynak a letisztogatására is, emellett, meg még páncéltörésre is, tehát ezek ilyen elég jó Sokoldalú listák, úgyhogy ez bármelyik igazából. A feóra kettőt ugye olyanok ellen elég szíves feltenni, ugye aki a Continuous Fire-t azt kiszedi, úgyhogy igazából itt csak az lesz itt a, a kérdés, hogy ki tudja szedni a Continuous Fire-t. Igen, nem, és valószínűleg az szerint lesz feltéve a lista. Uh -huh. Illetve ugye az ARIS 2-es lista azon hogy az ilyen bucserek, meg ilyesmi, ugye az a feórás. Úgyhogy az még... Jó dobásokkal még egyébként Bucs is eléggé meg tud pörkölődni. Uh -huh. Valószínűleg ez lesz a felállás. Uh, ja, úgyhogy ezek, ezek eléggé ilyen sok listák. Nem ilyen, uh, nem megy egyik sát egyik extrémbe se. Úgyhogy, uh, mert hát a judikátor is, ugye az, az is eléggé olyan. Úgyhogy, és akkor hogy volt nektek a meccsetek? Uh, <coughs> hát ugye fönt van, van a videó. De ugye lényegében a Magic Bullet nagyon jó dolgokra képes, ezzel a ellen, például talán a legelső adandó alkalommal judicator ment egy Magic Bullet a Tristan Durantra sikerült is dobnom egy 9-est, és ugye már akkor meg kellett mártírozza őt a Harbinger, csak az volt a baj, hogy a ugye Harbinger ugye minden, minden ilyen esetben megmártírozza a dolgokat, Úgyhogy ö, gondolkodtam, hogy, ö, hogy akkor ezzel elég ö, nyomást tudok majd kifejteni a harbira, hogy ha túl sokat mártíroz, akkor idő után már le tudom lőni, viszont ö, a magával a kicsit hátrébb ment, és ott fitet és nekem például volt egy storm aki aki át célzott sniper, meg tudta lőni a harbinger mert pont kb. milliméterre pontosan ben volt a, a 12-ben, de például ugye boost 8-asra mentem, hogy eltalál, eltaláljam, és nem találtam el. Szóval az volt a baj, hogy pont ott, amikor egy pár ilyen, ilyen jobb lövéssel ö, meg, akart, el, meg akartam lőni, akkor ugye akkor mindig akkor, akkor ezek a kulcsfontosságú lövések azok elmisszelték és ugye ott volt ott állt mellette a Divout, és az volt a célom, hogyha eltalálom a Harbit, ő leveszi a Divout, a Divoutról viszont akkor elindul a, a, a stormtroon a három, a, ugye D3 pattanása, és ott volt e, azt hiszem két kórustag meg, e, meg a, a Journeyman Workaster-je, szóval azokon Chris így and tudott, and ugye A És a Kristen Duránt meg már csak egy HP-n volt, ugye meg lett mártírozva. Ha. Úgyhogy, hogyha Eltalálom, ugye egy boostolt asra már... a, akkor ugye leveszi a, a harbinger, a harbinger kb. ilyen 20-as páncélon volt akkor, szóval 3D6-8 ment volna belé, de ugye egyszerűen a 8 nem találtam, és akkor ezek a, ezek a dolgok így, szóval van, van pár jó lövésem. Ugye az control, egy Impéler, meg maga a Járnak a két lövése, ami ugye boostolható sebzésű. És uh, ugye ez összesen négy lövés. Hogy abban a négy lövésből uh, ilyen, ilyen butaság, uh, buta gyenge enged dobásra egy-egy elmegy, akkor az nagyon, nagyon szörnyű tud lenni. Úgyhogy a, a, utána a játék végkifejletében úgy, úgy, úgy jártam végül is, hogy uh, hogy a Storm Troll az lehet battle a a shield guardját, és, akkor meg, és a Harbi megint ilyen 20-ason -as, 20 volt, és volt neki kb. 9 HP-ja, és akkor mondom, akkor Jarlal megpróbálom lelőni, és akkor a, ugye az első lövés eltalálta, nem sikerült, nem sikerült túldobni a páncélt, azt hiszem ilyen 8-ot védett kb. A másik lövés meg elmiszelte. Buszt, kellene, szóval boostolt 7, boostolt hét, és akkor az egyik az elmisszelt, a másik nem talált és ami betalált, az már nem sikerült boostolt 8 felét dobni és ugye ez, ezen, ezen nem, nem, sikerült, nem jött össze ez a taktikám hogy majd a harbira becsúszatok annyi sebzést egy, egy ilyen jó lövéssel, hogy utána nem, ne, ne tudjam martírozgatni mert akkor talán csak egy-két HP marad és ugye pont ezek a lövések mindig e, elsikadtak és akkor így, így végül is minden. Például, hogyha megnézed majd a videót, ott volt egy, egy reclaimer szóló, és az a reclaimer szóló kb. megölte a fél seregemet, vagy nem tudom, egy, szinte egy teljes border unitot föltartott azzal, hogy mindig megmártíroztam, amikor ugye én megöltem. A ugye csak figuránként csak egyet ütnek, ugye ráütök, mártíldom, ráütök, mártíldom, harmadik ráüt, miss. És ugye a, azzal, hogy hogy ahogy bemész hozzá a két inchre, sebe autodikor sebez egy pontot, hogy volt egy warderem, aki egy hp volt, és ezt elfelejtem, bementem vele is, akkor így rögtön dobott, letáfolódott, szóval így az egy szóló kb-ot az egész, az egész sereget. Úgyhogy, szóval ha előre tudom, hogy ugye ezek a harbira való lövések nem lesznek túl sikeresek, és nem, nem, nem, nem, nem tudom egyszerűen tíz kíz fölé ö, a dobásokat, ahogy terme, ö, terveztem. Akkor, ö, akkor ugye nem, nem, nem próbálkozok ezzel, hanem lövésekkel plusz Magic Bullet-ekkel, megpróbálom az egyszerűen a sima katonákat, a zealotokat, mindent kitakarítani. De hát ugye... És a judikátor? Judikátort nem meg se, meg se ütöttem egyszer se. Arra, arra már nem volt... Ö, nem volt kapacitás, hogy azt megöljem, viszont őt, őt, őt ilyen boomhowlerek, meg, meg egy-két warder kb. játék egész lefolyása alatt ott, ott hadakoztak egymással, úgyhogy, <gül> úgyhogy, a, úgyhogy a jobb oldali zóna azzal telt, hogy ott igazából csak, csak, csak kontestáltam és akkor ilyen, ilyen több, több rétegbe állítottam fel a wardereket hogy ugye egyszerre csak egyet tudjon elérni, ahogy így. És akkor mondtam, hogy akkor ezt a zónát azt ö, csak kontesztálom, ott, ott nincs semmi konkrét terv, de ugye a másik zónában meg majdnem sikerült tökéletesen kipucolni, csak ugye maradt négy darab ö, zilot, meg egy darab, ö, egy darab ö, zari darab el szóló, és akkor azt azokat már nem sikerült megölni a sok martirdom miatt. Ja, úgyhogy... Ö, jó, jó volt a meccs, de, de ugye nagyon nem, nem sikerült megcsinálni azt, amit szerettem volna, úgyhogy más, máshogy kellett volna játszani ezt, ezt a mm -hmm. dolgot. Ugye a Tristanra, hát igazából kb. mindegy volt, hogy kire, kire lövök és kire Magic Bullet teszem, mert ugye a, a, a Padinak is, a Tristan is, a, a Reclaimer is, mindenki e, bennem volt a Martyrdom range-ében. Szóval mindegy, hogy ki volt az, e, ugye a Nessus szinte mindenkit megmartírozott. De, de talán itt a paladinokra jó, több, több lövést kellett volna ráadozni, hogy, hogy, hogy, ott, hogy ott pörögjön ki a mártírdom és akkor úgy lényegében azzal fogjon-e a harbinak a, a HP-ja, mert az, hogy a direkt ráleveldozjünk rá a, a harbira, az nem jött össze sajnos. Ja, ja, a Stormtroll is célozva nem, nem sikerült neki. El pedig az egy elég zavtos pat, pattogást lett volna ott a hátsó sorba. Hogy 5000 duránt, meg még egy-két korustagot le lehetett volna vinni, de hát nem jött össze, úgyhogy úgyhogy mm, egy, Ennyi. Na és ez csatacsigat én meg vertem Nesoszt. Az előző meccsen, igen, ugyanúgy fölakta, az az Epikreos tért, és és mondta Nesos, hogy hogy egyszerűen nem, nem tudott eleget megölni abból a rengeteg uh, figurából, hogy, hogy azok utána végül ne, ne tartsák oda a kést a torkához. Beértek és megölték. Hárbit? Hát gondolom nem, nem, nem Hárbit magát, de kb. a, gondolom a seregét. Uh, uh -huh. Így, nem Kastarky volt a vége, hanem viszél. Nem tudom pontosan, hogy mi volt a vége, de valószínűleg az volt, hogy, hogy a kreosszék csak jöttek, jöttek, és, és aztán bedarálták Nessos. Nessos seregét. Gondolom elveszítette a Judicator-ét, elveszítette a Paladin-jait, és akkor kb. maradt a Harbi, amit meg ugye maradt egy csomó, hát hmm. ugye, ugye majd ő elmondja valamikor, hogy pontosan hogy volt, az. vagy hogy elmondja a csatacsiga. Hmm. Nekem csak enny ennyit mondott, hogy nem, egyszerűen nem tudott eleget lelőni, mielőtt még lassan behömpölgött az a tömeg, és, és aztán ott mindent megöltek neki. Pényleg jónak hangzik egy Harbi, egy olyan lista, de azt hát gondolom a fitjében nem tolta előre, aztán utána... Nem, maga, maga azt mondta, maga a fit az jó volt, mert abban a körben egyszerűen csak állt az egész uh, exemplár sereg, de utána mégis tovább jöttek a következő körben, és aztán még így se sikerült annyit megölni közülük, hogy... Hát, ugye az is számít, hogy az Epicreus selegében nincs continuous effect az exemplárokon. Szóval még hogyha lősz is ilyen kigyújtós dolgokat, azt hiszem a Judicator lungsoro aki kigyújtogat, a rakétája az, az nem, az... Ö... Ugye nem a tudjuk... A ő, nem nem tudod kigyújtani a rakétának a blast damage -e meg lehet, hogy pont nem, el, nem elég ahhoz, hogy a 10, ARM 16-os exemplár elrántokat, meg az ARM, ARM 15-ről indulnak a, a night exemplárok, az ugye megölsz egyet, kettőt, akkor már ARM, ugye plusz egy, ARM plusz egy, erről minden elhullott modell után, és aztán utána azokat sem viszi a Blast, és ilyen de pont, de pontlövései meg nagyon nincsenek a Nessus-nak abban listában, csak de a... De Ja, nincs. Ja, az a másik lista, az a feórás nincs, úgyhogy itt, itt ugye egy Divout van egy, egy, egy, egy Judicator van van egy Egység holizilot, ugye ők azért elég jó dolgoznak a bombáikkal de ugye ott, ott is a, a Blast az nem visz eleget a direkt hittek meg valamennyit megölnek ja. utána hát nem me rossz az a, az a T4 annyira nem, az, az, egy, az, egy, az egy erős lista amúgy van egy Forgot fit podcast, ahol egy olyan srácot interjúolnak meg, akinek ez a fő főlistaja, ez a, ez a, ez a T4-es Epikreos, és azt mondta, hogy ő... neki nagy sikerei voltak vele, ugye nem, nyilván nem lehet minden ellen föltenni, de a, oda, ahol, ahol ugye ez érdemes föltenni, ott viszont kőkemény, és egy, egy nagyon nagyon... annyira ö, annyi embered van, és... Jönnek és, és... körbe látod egy egzemplár Szenes kinyír egy Angelius. Igen, igen, hát kinyír az Angelius, az nagyon... Uh, ugye ő Armor 17 és 24 HP-je van. Szóval kb. 2 Kett, HP-je van neki több, mint egy, egy Troll Light vagy egy Scorn Light Ugye fit körben autohittes, úgyhogy a defense -e nem védi meg. Úgyhogy onnantól kezdve az egzemplár Szenes sár, az... Uh, az megölő plusz, meg az exemplárással kap, kap plusz erőt is, azt hiszem, hogyha. Hát igen, hogyha került Úgyhogy az egy 13-as weapon master. Ugye két alaptámadásából lesz három plusz még egy Csinatagsmaite. Úgyhogy. Négyet ráüt elég keményen. Igen, úgyhogy az, az pont, pont levészi. Hát igen. Az olyan ellen nem szabad annyira felrakni, akinek tényleg egy, nem tudsz rohamozni, ezért egy szignár, ami belassít, de még lő annyit, mint az állatra. Hát, és hát most az... a VTC-n lesznek, lesznek ilyen ph az seregek, az, azok az viszont nagyon nehéz lesz megvárni. nem tudom pontosan, hogy azok ellen hogy tudnék harcolni. Hát Ki kell majd találni a helyszínen. Hát. Na, hát. Na, hát. Na, hát. Ki a következő emberetek? Legyen ez egy zaggar, ő, akit megnevezett kapitának, aki most Krixel jön. Ő egyébként ja, egy Denegrádhoz is, egy Scarra egyet, ez egy eléggé. Denegrád az, e, az, az epic, Ez ugye? A, kettes, az a kettes, igen. Ővel adott hozzá egy Ajakosz plusz uh -huh. és b bajtralokat, okat bytralokat, Orin Midwintert. Meg két, ugye, Nightwrest, az a két cuccosa, a két kis hát yeah, az, az a kis álknózos mókus. Uh, igen. Úgyhogy itt ez is ilyen ízéz, egy ilyen Denegra leszedi, ugye? Úgy értem, hogy ugye, nyilvánvalóan, ugye, megállítja az ellenfeleket, debuffolja, Krákem meg fog ott dolgozni közben, aztán, ugye ez így lehetőleg elég arra, hogy, de ahogy láttuk a versenyen hogy működött ez a kombináció, úgyhogy uh, van egy ilyen típusú dolog, ez is ugye egy ilyen New Wave Krix olyan szempontból, hogy ott a Kraken benne, az első German, úgyhogy ez, uh, ez egy ilyen, uh, aztán van egy Scar egy, az pedig ugye a Satix System, meg uh, Bain Lord Tartarus és egy Night Max, meg egy Mehanitra Max, szóval ez egy ilyen abszolút spam dolog, Ö, egy herover van berakva Scarre alá, uh -huh. az izé, úgyhogy ez is csak kemény lista, hát, igen, hát egy elég kemény lista ez a Scarre egy, az a helyzet, Nehéz, nehéz vele mit kezdeni egy ennyire ekkora a dolog, ekkora tömeges spam ami szkarrefít fittel is azért elég durva, meg még a, még a Satisfix rader is kurva nehéz leszem úgy. Azért durva. Aki, tehát, hogy ez, ez ellen akkora volumenű támadás mennyiséggel, hogy ezt nem minden sereg tudja hozni, és utána, meg, hogyha nem szeded le a seregének így nagyon nagy részét, vagy legalábbis fontos részét, hogy izé, vagy nem tudod úgy teljesen beblokkolni, vagy pedzsemmelni, ami nem tud átmenni, akkor itt nagy meghalások vannak azután, miután beérnek. Úgyhogy, hát igen, ez a lista. Öt, semmit, clicks. Ennyit lehet elmondani róla. Úgyhogy igazából. Azt Azon kívül, hogy ugye az a ajakosszal van krákenelve, nincs benne olyan újdonság. Uh -huh. Ki van még a csapatban? Van még valaki? Van még a csapatban ugye a Fefe, ő a tipikus izét hozza, ö, Vlad 2 ét amit nagyon szeret, meg elvég egy Butcher 3 lesz a a másikja, amit annyira nem játszott még, de nem, Iris 2. Nem, Iris, 2. Iris, 2. Iris Class. az azért is nem talált, nem sikerült egymásra találniuk. Itt pont nála, ugye ez a karakter karakterütközéses dolog jött össze, hogy neki a, a ugye az epika Iris a Vlad 2 van, és ugye a bucser listájában pedig nincs, és ezáltal uh, nem igazán nem igazán működik, és, és simán járhat úgy uh, maga a butszer, mint, mint Wolfi a múltkori VTC-n, hogy ugye az egyik kutyája kap egy crippling raspot, és akkor onnatok ezzel az egész ugye az egész egység az be van halva, nem tudnak rohamozni, kicsi, kicsi a speedjük nem tudnak futni se, úgyhogy ez így megöli a megöli a és például, hogyha a Harbinger ellen hoz, hozná és ugyanúgy a Harbinger egy ilyen Fear of Godot rátesz valamelyik kutyára, amelyeket kicsit előrébb tolja akkor szintén nincs nincs, nincs, parancs, barancs, nincs parancs kiadás, fogadás, és se futás se semmi, úgyhogy ez az ez egyik a az egyik gyengesége hogyha le tiltani a parancsokat például Epic Strikerrel, vagy Grizzellel akkor viszont de Na, nagyon, nehezen. nagyon nehezen tud, tud működni a sát. Hát igen. Na mindegy, hogy ő egy ilyen nagyon hipster kador lesz, mert ugye ahogy látjuk a kador népszerűség majd ugye a podcast után majd, vagy podcast közben ugye a kador népszerűségnek az egyik nagy, vagy hát a, a nagy ö, okozója az ugye a Butcher 3. Ö, hát itt nálunk nem. <gül> úgyhogy fefe, -fe, teljesen hipster. Iris 2 és Vlad, Ugye ez a lista. Hmm. Nem, ő, ő, ő ez a Vlad kettővel szerintem egy abszolút egy olyan listát játszik, ami már mostanában nem, nem tipikus a, a kadorokra, ő ezt így a saját feje után összerakta, és, és jó is működik itt a helyi métában, úgyhogy lehet, hogy a vétőcén is jól fog működni, de de hát te, teljesen más Szóval teljesen más, más, más realitásokban élnek a más emberek, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy, hogy fog ez összejönni. Meg, De, ugye a lehet, fef... hogy a, a meglepetés erején hatni. Hát, kérdés, kérdés az, hogy, hogy, hogy, hogy a fefe ne, ne, nem fogja, nem fogja elhűvéskedni a, do a dolgot, mert ugye a, hogy ott a visszajátszásokat, meg ezeket a kis kilengéseket, amikor ők szokott csinálni, azt nem fogják neki eltűrni, és akkor lehet, hogy egyszerűen amiatt fog fog elbukni az egész, hogy csinál egy ilyen aktivációs sorrend hibát, ami ugye itt Magyarországon azt mondja, hát akkor ú, ú akkor inkább aktiválom ezt, ezt, ezt helyette, ezt előtte. Ö, ott meg azt mondják, hogy bocs, de nem. És akkor lehet, hogy emiatt a teljes, teljes sereg, vagy egy egész fit köre nem fog tudni kiteljesedni. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire tudja magát mert, megfegyelmezni. Uh, ja és vagyok még én. Na. Ugye trollokkal, Runes, runes, runes of War, én nem, nem hipsterkedem itt trollokkal, én hozom a Runes of war és hozok egy epic madrakot, ugye. Stratégiám az az, hogy ami nem tudja feltörni a páncélt, az megy az izé, megy a Runes of War, ami pedig igen, azt... Illetve, illetve per nem, vagy akár fel tudja törni a páncél, de én ö, jobban lefenyegetem. Az runzofor, ami pedig úgyis feltörni a páncélomat, az ellen mehet az izé, ö, meg amit be tudok csemmelni, meg ö, lerohanni a madrakkal, az, az ellen pedig megy a madrak, úgyhogy uh -huh. meg az ilyen nagyon durva... Ö, nagyon dura mágia, tiltó seregek se annyira viccesek ugye a runzoporra, ugye az ellen is megy a madrak, mert ott se nem kell lőni, se nem kell mágiázni, ott, ott mehet csak az ütleg, úgyhogy, ö, úgyhogy az, az lesz a stratégia. Igazából Grimmet akartam hozni, ugye, de egyszerűen az, az, az grim, ahhoz nagyon durván kell, nagyon pörgősen kell játszani, és nagyon grindolós lista, és én most arra nem voltam felkészülve még, hogy azt játszom VTC környezetben egy ilyen igazi grind listát. Tehát, hogy az, az, az nagyon kemény lett volna. Úgyhogy, úgyhogy meg, meg egyszerűen úgy láttam, hogy 80%-ba kell páncéltörés és a grim az nagyon nehezen oldja, meg legalábbis a P-verzió. Ugye? de az e meg ugye spellből ö, csinálja ugye azt, hogy kisebb lesz az arm és nagyon sokban ugye pedig ö, vagy letiltja azt, hogy nem tudsz rátenni pontod ahova kellene, vagy nem vagy olyan közel hogyha nem akarod, hogy megöljenek úgyhogy... Hát az is, meg az a baj hogy egy hatos, hatos júrival rendelkezik, és akkor hogyha most vala, ilyen zaftosabbra rá akarod rakni akkor azt egyszerűen el, el, el, fog, el fogod misszelni. Ja, hát nem tudom, nekem nem, nem volt sikerem a Grim 2-vel, én ezt a múltkori VTC-re vittem, de, de nem azt, azt a listát csak, épp, hogy csak összedobtam, egy héttel a VTC-t, mert őt akartam, és egy hónappal a VTC előtt, amikor be kellett küldeni a, a listákkal. Azt összeraktam, úgy ká hogy kácsacra, hogy jó lesz, és mondom, akkor beküldöm, és akkor rá kényszerítem magamat, hogy Grim 2-t játszok. Játszottam is párat, de de aztán rájöttem, hogy nem, nem, nem lett túl jó a lista, voltak benne nagy, nagy hiányosságok. Ö, azt hiszem, hogy úgy volt, hogy, hogy nem is tettem bele nem is tettem bele Commandert, vagy nem is tudom, hogy nem is tettem bele a doktort, amit akartam volna. Már nem emlékszem pontosan, hogy hogy volt. Úgyhogy lényegében a, ugye a Kis, kis burovereim kb. csak a saját kommandjukban, vagy Grimnek a 8-as komandjában bízhattak, hogy ne fussanak meg. Ez az, az egyik hmm. szörnyűség. után voltak benne scoutok is, egy kis 8-as komanda. Hát a scoutok nem voltak rossz, rosszak, mondjuk. Ügyesen tolták. De. De. Szóval ilyen. ilyen. De nem az igazi. Hát Ez nem az volt az igazi. Hát olyan, olyan volt a Battle Group, hogy Bomber, Blitzer, és hát nagyon és van, van egy, van egy match videóm fent a Youtube-on, ahol a skótok ellen játszok vele, az a háromzászlós, és ott, ott tényleg nagyon, nagyon szenvedősen ment, pont Orborossz ellen, amúgy sem nagyon ismerek, Nem nagyon, nincs, nincs abszolút meccs a Orborossz ellen, úgyhogy ez egy teljes, teljes kinszövedés volt. Hát azért elhúztuk a meccset, meg minden, de, de egy pillanatig se volt nálam az előny, sajnos. Hát igen, úgyhogy jön. én megfontolásból raktam most össze ezt a, ezt a két listát, úgyhogy aztán meglátjuk. Runzók volt bejáratot, azt nem kell félteni, úgyhogy, úgyhogy igen, úgyhogy azt, azt lehet játszani orba szájba. Aztán madrakot már meg meglátjuk, hogy hogy lesz. Hogyha olyan lesz, akkor azt teszem fel. De igazából a terv az az, hogy orbaszájba játszhatni a Fort és hogyha véletlenül olyan lesz, amelyik nem vagyok biztos benne, hogy runzófortral lenne, akkor a felrakom madrakot. Aztán ennyi. Úgyhogy ez az ilyen troll stratégia. <gül> Játszott a runzófort, aztán a második listádat, hogy az nem működne, véletlenül. Legalábbis ez az én statégium, úgyhogy ennyi, ennyi, <Színt> ez egy csapatfelelés, Aztán meglátjuk, hogy mi lesz, mert ugye van az Excel táblázatunk, ami meg le van írva, hogy ki kivel szeretne játszani, úgyhogy megcsináltátok az összes 52 csapatra. Nem, nem, nem mondom, azt, hogy milyen frakció, ki, ki, ki milyen frakció ellen szeretné játszani, és nem szeretné játszani. Aha. Azért az Straber lett volna. Jó akkor vissza, megnézzük az össze, és akkor név szerint leírjuk. Hogy Amúgy mi nem, nem, nem, nem vicc a, a, az amerikaiak és a lengyelek is. E, tavaly e, fel voltak ebből készülve. Hát, és például a lengyelek, azok, az, azoknak valaki, vagy ők maguk írtak, írtak ilyen okostelefonos appot, ahol a lényegében úgy nézett ki, mint egy ilyen ötszörös. Hát ilyen ötszörös uh, ugye ilyen négyzetek, ilyen négyzetháló, és akkor utána ugye jobb az egyik tengelyen voltak a, a lengyel játékosok, a másik tengelyen pedig ugye a másik csapatnak a, a játékosai, és ugye, ugye, ahol metszették egymást a. Ugye a cellák, oda-oda beírkáltat, hogy beírkálták ilyen, ilyen igazából olyan színkódokkal, hogy ő volt piros, vagy, meg ugye volt egy ilyen lengyel szöveg, hogy nagyon rossz, rossz, közepes, jó, nagyon jó, matchup. Mint és ilyen volt. De ugye ez egy ez, ez, ez egész ilyen, ilyen, ilyen kis telefonos app, -app úgyhogy gyakorlatilag csak, hogyha összekeültek valaki, vagy csak előrántották, Ugye ezt előre kit kitöltöggették, és megbeszélték egymás közt, hogy mi a merre, és akkor csapatkapitány rögtön látta, hogy kinek a, pontosan az ellenséges csapatra a list, ugye emberenként, hogy melyik ember, melyik ellen mit mondott, és úgy tudta mondani a párosításokat, hogy akkor igen, jó, Józsi az, ő vele játszik, emez, meg játszik. Ö, és akkor így, így tudtak koordinálni Ö, az amerikaiaknak, meg igazából azt hiszem igazán ki volt, ki volt nyomtatva egy ilyen összetűzött papír, rengeteg volt ahol csak így szépen kilapozták, ki és akkor, hogyha megtudták, hogy ki, már lapozták is ki, hogy melyik az a csapat, és ott már előre megbeszélték, hogy ki, ki melyik játékos, ki melyik ellenféle ellen szeretnem ki aki nagyon nem szeretek ki az, akinek ugye semleges, és akkor az alapján próbálták össze össz, össz, összerakni. Hát nem hihetetlen igazából a ugye a sikeresebb csapatok azok igazából így fogják nyomni az ilyen komolytalanabb csapatok, mint a milyenki is azok meg ugye kevésbé hát most nekünk jelenleg a, a Team Hungary Greenben mondjuk abszolút nagyon nincs ilyen nincs még ilyen lehet lesz lehet nem lesz ilyen, ilyen szintű felkészültségünk. úgyhogy Úgyhogy nem is tudom pontosan. Adolf lesz fekete bárány. <gül> hát, <gül> Öt bedobjátok a konival Hát bedobjuk, csak ugye nem, nem, nem, nem, nem tudom pontosan, hogy milyen ellenfeleket fog kapni. Az majd kiderül. Az majd kiderül. Hát figyelj, elmondom én is, hogy kb. kikből áll a, a csapatunk. Ugye a csapat ugyanaz, mint tavaly volt a VTC-n, csak ugye az Albert eladta a légióját, és a és akkor most egy ilyen, ilyen, ilyen kamut, kamus Szignára fog játszani, amit ő ugye nem... Ami annyiban szignál, csak hogy Bamban Úgy értem, hogy amennyire, vagy amennyi az általános szignálhoz hoz képest. Hát figyú, a karaszlonos lista még, nem is, még nem, is, nem is rossz. Igazából ugye Hunter, Hunter, storm volt. Gunmade Jack, Black Történt, van Iris, Journeyman, szóval van, van itt minden, ami kell. Annak a listán csak egy problémája lesz a mindenféle tarpit hiánya. Igen, igen, az egy kicsit furcsán. Furcsa megy, de ugye, ugye signál az, az, az lő eleget ahhoz, hogy, hogy más, hogy olja ezt a dolgot meg. Hát ha meglátjuk, hogy, hogy, hogy jön ki a lépés, Ö... Neki. Csak ugye maga a karaszlón nem. ugye nem annyira erős. plusz még ugye a fitja is, eléggé. Én nekem nem, nem tetszett igazából a fitje sosem neki. Ez a. Szerintem abban a listában nagyon kéne egy ponosított Bumhalár. Igen. Az, az még hat is rá a fit is. fognak asszultozni. És még legalább lefogják a az enemy-nek a nagy csapó erejét húzzasát, a stormbol elől. Igen. A másik lista pedig egy Constant, Constance Blaze... Nagy megfúl megfullad nekem. Constance lehet, Blaze. fogok meghalni a közben, de akkor az nagy sikerül lesz, hogy lehet, hogy azért szurkolj. Jaj, Jajjaj, vagy, hogy egy val valamelyik, valamelyik tag az eltávozik, akkor olyankor mindig felértékelődik a dolog. Mm. olyanak leszünk, mint a Beatles. Úgyhogy ö, a másik, másik egy T4-es Constance Blaze, hát ö, Constance Blaze-nek nagyon, nagyon kevés a jó mecsapja. Hát nem tudom pontosan, hogyha összekerül igazából ilyen, ilyen Scorn, Troll, meg ilyesmikkel, akik ugye nem, nem lövik, nem lövik halára ezt a listát, meg nem is, nem is kliksz, aki ellopkodja el, el, a lelkeket Constance elő, Szerintem még akár lehet is esélye neki a fittel a prekúzorokkal uh, egyszerűen bemenni, aztán pof pofoszkodni. Hát, hát ja. jó, nehéz. Én is mondjuk a honis listát a forral megvártam. Tehát akkor játszott vele először vagy másodszor? Elgondolom hát, először. Na hát jó van, ez, ez az Albert, ő a fekete bárányunk nem is tudom pontosan, hogy őt hogy őt igazából párosításkor előre tegyem vagy hátul hagyjam vagy, nem, nem tudom, fogalma sincs majd, majd ő kitalálja, kitalálja közösen hogy, hogy igazából meg, megkomolyodik és, és beleteszi szívét, lelkét vagy, vagy igazából csak issza a sőad, aztán reménykedik a legjobbakban. Na, úgyhogy föntről lefelé van egy Honey Ruding, ő ugye összerakott egy gréles listát, ami... amiben van ez a Lord of the Fist-es, Stormrager-es trükk, azzal bolzolta itt a kedélyeket, több, több, kevesebb sikerrel, nem tudom pontosan, hogy hogy men, hogy ment neki, ő, ő szereti a grélt, játsza, szerintem meg, meg tud lepni jó pár embert fele. Azért grélt nem ismerik nemzetközi szinten, ugye lefitymálják, gyengének tartják, úgyhogy szerintem azért lehetett meglepődés. Van neki egy adag shifting stone -ja, attachment nélkül. Ez azt jelenti, hogy mindig ki fogják lőni az egyik követ, mert nem sterletesek attachment nélkül, és aztán az, az egész az igazából csak ilyen, ilyen dísznek lesz, meg ugye ők még magukat tudják teleportálni, hogyha, hogyha ketten vannak, úgyhogy talán be tud tenni, így vitatni, meg, meg útba. Szóval, hát nem tudom, nem tudom, a Shifting Stones igazából az az, az elsőkörös Torzel első körös Feast-es mókára van kitalálva, lehet, lehet, hogy valami, valamilyen botorabb játékos vagy, vagy nagyképű játékos el fog kapni ezzel a fíztes dologgal. Én szurkolok neki. Úgyhogy meglátjuk, reméljük, hogy ez neki, és valami és valamilyen nagyképű nagy, nagy, nagy, nagy csapatú embert elcsinázzel. jó jót röhögnék. Amúgy a lista, lista jó. Getorix, Pure Blood, Stoker mennek és ütnek. Damage buffot nem nagyon tett bele. Hát nem tudom. Ilyen, ilyen szuper nehéz armor cracking ugye a listába. így nincs. Mert hiányzik a Korax. Úgyhogy ha mondjuk egy runzovóra kerül össze, ott, ott azért lehetnek gondok. Mit csinálsz már? Uh, igen. az olyan, olyan, olyan, olyan, a... olyan volt a hangja, mint a pont azt a videomagnót tesztelgetnéd, mint a a Rudinak fogunk beszerezni. Föl, ja. a meccs. Na aztán van egy bal durja uh, a Druidákkal. Hát szerintem nem tudom. Nem tudom, hogy uh, hogy, hogy játszol ezt a listát. Remélem, hogy jó. Ugye a Rudi az uh, a legeredményesebb játékunk ezeken a csapatversenyeken. Úgyhogy... Uh, biztok a sikerében. Igen, igen, nagyon jó nyomta a zsoldosokkal most a legutóbbi VTC-n is. Ugye volt egy meccse, ahol amit megnyert, csak ugye rosszul számolt össze a kontrollpontokat, és volt egy meccse a végén a norvégok ellen, ahol azt csinálta meg, hogy hogy a Epic Gaspit, és meg is lőtte, azt hiszem, eiris -e. nem volt rajta se a, a Nerahamos spell, se a akármi is volt egy nomádja, három fókusszal, aki csak arra vált, hogy berohamozza, és, és elfítelte magát séve és a három incses mozgását megtette, és a, volt egy darab a az ellenfélén, ugye aki adott rá egy freestrike-ot, ugye támadása duplahat, sebzésre triplahat, a, a, ahogy kell, úgyhogy meghalt a sé, és így elbukta a meccset, és az a pluszpoén, hogy a sé immun is a Free Strike-ra a feed körében. Csak hát, érted? Szóval, szóval Jó, ilyen, igen. Ilyen, ilyen dolgok, dolgok történnek, és, és egyszerűen ezekre nincs, nincs magyarázat, úgyhogy a, ugye a nomád ugye ingyen rohamma bement volna a gaspira, és, és agyoncsapja, agyon és egyszerűen nem, nem emlékezett rá, hogy immun is a Free Strike-ra a Shea, és és ugye a, az ellenfél meg ilyenkor bedobja a dupla hat, tripla hatot, mint a szél szóval nincs olyan, hogy, hogy abba a freestyle ne halljál be így van, így van úgyhogy, hát P plusz 13-ma jött ugye a sének, meg defense 17-ese van neki meg azt mondja, mat 6 os vagy nem tudom pontosan, ja. hogy van szóval... Szóval. szóval... ja, ja így, így járt, úgyhogy euh, ja, azt hiszem, 4-1-re kaptunk ki a norvégok ellen, úgyhogy az 3-2-re szépített volna, de hátja, az kár lett volna. Azok, azok a srácok azért verhetőek lettek volna, az, az a csapat. De, de ugye ilyen, ilyen butaságokon elment, én is játszottam volna jobban a runzó vóromat a ellen összeszedettebben. Úgyhogy ja, utána már csak a a szenvedés maradt. Úgyhogy hát meglátjuk, mit, mit csinál Orborosz a Rudi. Ő... Egyébként az Orborosz az asszony ember, hogy egyébként megnéztem az iszét, majd lehet, hogy beszélünk arról, és tavalyi nyertes csapat hollandok, és egyébként nagyon nem ilyen, ilyen méta listákat hoznak. Tehát de így... de milyen, milyen hollandok? Vagy ö, lengyelek, lengyelek. Lengyelek, rendjelek. Na, és például ott is nekik az orboros, kis egy baldúr 1 és baldúr kettőt 2 hoz például. egy érdekes uh, az ő orborosz. baldur egy Igen, igen, igen, igen. Mert, Nem, ez ez nekik ez egy ez olyan, ezt a, egy... ez a srácot találkoztam kint, kint Porzsonyban, és ő egy ilyen nagyon... Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon okos, rác, nagyon vágja ezt az egészet, és szerintem ő abszolút abszolút tudja, hogy mit, mit fog csinálni ezekkel a listákkal, és szerintem, szerintem mindenkit meg fog lépni. Szóval ő egy kicsit autista, mint a, mint, mint a mi márkon mi kis hasonló kaliberű játékosok, és én ugye nagyon sajnálom, hogy a márk már nem aktív a Machine-ban, mert ő lényegében nagyon sok, szóval, hogyha van, van egy ilyen nagyon-nagyon jó játékosod a métában, akkor az ő, az ő tudásában nagyon sokat lehet profitálni. Okay. Um, Úgyhogy hogy úgy, úgy, ahogy a, a Martin Hornacek pozsonyban, uh, nagyon kocka, nagyon jó, jó játékos, és... és Európai varmasin pápa. Hát, uh, szerintem a Martin a világon a legjobb scorn játékos ezt így én kimerem jelenteni. Úgyhogy... Ja. Úgyhogy ő azzal, hogy, hogy ennyire komolyan veszi, meg, meg ennyire jók a megérzései a játék a kapcsolatban, egyszerűen fel tudja húzni a saját méttáját egy olyan, olyan szintre, hogy, hogy hatodik, hatodikak tudnak lenni a VTC-n, négy győzelemmel, meg egy vereséggel, és ugye csak, csak egy pár Pár, ugye, ugye csak egy győzelmes csapat volt, és utána jöttek a négy győzelmesek, és azt hiszem csak, csak egy ilyen, ugye, ilyen különféle másodlagos szempontok alapján lecsúsztak ők vissza a hatodik helyre, mert pont az első körben kaptak ki az egyik német csapattól három-kettőre, és pont szóval azt is, azt is hozhatták volna, egy kics, kics, kics, kicsit több szerencsével, és utána az összes többit. És emiatt a, a team a sosuk ugye rosszabb volt, mint, mint egyes más, négy összemes életére csúsztak vissza a hatodik helyre. Uh, szóval ja, egy uh, szóval maga a, a szlovák méta, az, az kb. ilyen 10-12 emberből áll, szóval uh, kb. a magyarnak a fele. De aztán még, mégis azzal, hogy a Martin egy... egy ugye, ő, ő ennyire jó, meg ugye ő a többieket is motiválja és hogy viszi őket külföldi versenyre, ide oda moda és így így, így, így, így fölhúzza egyszerűen az ottani kemény magot egy olyan szintre, ami, ami, ami valahogy egyszerűen jobban eredményesebb, mint a, mint a magyar. De de majd utolérjük őket szépen lassan. Csak annyi a lényeg, hogy nem szabad megmaradni a, a kazuár szinten, hanem ugye föl kell lépni a, a normál felnőtt szintre, amikor már a kazuáron ki, kiélte magát az ember, és megszerezte azt a tapasztalatot, szóval nem, nem érdemes ott leragadni, és újra-újra viss, visszamenni, ugye a vovos szakkifejezésre farmolni a, a kisebb szintű instákat, hanem el kell kezdeni a max szintes rédelést, mert abból lesz előrehaladás. Szóval ez volt Rudi, itt vannak Wolff-listái, egy Buccel 2, Dumri Vespem, ugye Conquest-el, hát ez nem egy klasszikus dolog, mert ugye ezt a Dumri Vespemet a Klasszikus értelemben úgy szokták csinálni, hogy akkor ugye tegyük bele a maximális számú dumrívát, és hozzunk, hozzunk csak egy jacket a bucsárnak, hogy, hogy elhasználja a pontjait, és aztán, aztán lesz, ami lesz. Utána később kialakult ez a másik fajta lista, amikor betettek egy conquestet, de általában csak egy conquestet, és utána azon kívül maximális számú dumrívát, mert ahogy uh, az emberek, uh, ahogy a, a rengeteg infantri pusztítás ugye már eléggé mindennapos minden listában maguk, ugye elég csak a stone gondolni, hogy ők mennyit meg tudnak ölni és a covering fire-re mennyit meg tudnak akadályozni, meg a galleon is rengeteget lő, uh, meg ugye általában rengeteg az ilyen infantri pusztító spell. A akkor belrakták ezt a conquest hogy legyen egy ilyen, ilyen hogy egy páncértöréssel megölhető plusz van egy, egy, egy nagyon erős infantis formod is ugye ez a kettőnek a keveréke és az infantis form is viszont annyira veszélyes ugye a jó, jó mattal is jó. nagyon jó P meg berzerke egy ilyen hát egy ilyen Infantysform is, meg, meg, meg, meg kolosszál is egy, egyszerre. Ugye a ezt még egy kicsit megcsavartam, annyiból, hogy berakott még egy is, és, és ugye Greylaw descort hozza a Dumrivereket. Mert Jó megy a távdobás. Jó megy neki a távdobás. Nagyon... Én mindig nagyon nehezen írtam ki a, akár egy Dumriver osztagot is. Nagyon-nagyon nehezen tudok le lepucolni, úgyhogy reméljük, hogy a távdobás szerencséje kitart a VTC-n is és nem, nem, nem tart no toughd néha szokott, néha nem hát reméljük, hogy úgy, úgy jön ki, hogy lesz távde és akkor utána ö, jósül ez az egész hát egy csomó, csomó lista nem tud ezzel megbírkozni ennyi Dumriberre. még ennyivel se 3 ja, hát egy ilyen kicsit, kicsit kiegyensúlyozott tablista és utána ott van a Butcher 3, ahol, ahol ugye szintén nem, a, nem ezt a Cookie Cutter Butcher 3 ot használja, ugye, ami elterjedt az a dupla Black Dragon Iron Fang Pikeman es változat. Ugye az azért jó már az Iron Fang Pikemenek Precision Strike-osak, és hogyha ugye a ütnek, meg tudják megmondani, hogy melyik oszlopban menjen be a sebzés. És hogyha raj, rajtuk van a Silence of Death, ugye, meg a Revious akkor ugye ki tudják ütni a spiritet vagy a mindot szükség szerint, és azt nem is lehet begyógyítani. Úgyhogy ez, ez a klasszikus uh, megközelítése ennek, uh, de ő mondjuk nem, nem, nem hoz ilyet, hanem hozza, hozza a fagyiskocsit, a gun carriage et a sok a amit nem sokan. Uh, meg Doom, Doom szóval szerintem ö, szerintem ez a lista ez, ez, ez jó, jó tud működni. Eddig, eddig, eddig sok sikere volt itt a hazai méttában Ezzel a listában veszélyes is, úgyhogy ö, ja, szerintem ezzel, ezzel, ezzel hoz, hoz, hozni fog pár meccset. Hát meglátjuk, hogy megy. Reménykedjük a legjobbakban. De szerintem jó ez a lista. Legalábbis itthon nem sokan nem sokan verik meg ezzel a listával, ugye maga a butcher is nagyon erős, úgyhogy amiatt, hogyha nem tudod, hogy mit kell csinálni ellene, meg pontosan, hogy tart a távolságot meg nincs a listádban, pár olyan elem ami pont őt fogja akkor, akkor szinte szinte esélytelen vagy jó, következő játékos listában én vagyok jó, van ez a jazz kódos listám dupla worderre, meg meg boomhaule Hát eddig ilyen, ilyen, ilyen kevert, kevert sikerem volt ezzel, de szerintem nem rossz úgy, uh, Ugye a Fefe, Fefe most a legutóbbi versenyen kiköltek ezt a nullára, és akkor két darab Razor -e megölt, úgyhogy igazából az ott, nem, ott, a... ott, ott, ott nem, nem, nem bontakozott ki a a meccs úgy igazából, meg aztán nekem is eszembe kéne, kéne jusson, hogy ez egy, legalább egy Fury-t tartsak bent, és akkor ilyen hülyeségekkel nem, nem kell szívjak, de eddig ahogy használtam, én, én, én, én nekem talán ő a kedvenc troll Warcasterem, a Magic Bullet nagyon jó, szerintem a feat nagyon jó, a boomhauer eddig elé jó működtek vele, nem, szerintem szerintem ebben a listában talán ahogy, ahogy használom őket jobbak, mint a fanblédek fölfutnak, és jobban, jobban tudják tartani a dolgokat a jobb a páncéljuk. Meg a népuszos táfasz sokat számít. Dupla wardert pedig meg csak így betettem, mert ö, igazából mire meglettek a volt mire kifestődtek bérfestésben. Addigra már ugye, az egész világon már. Ö, mindennapossá váltak, és ugye most, most meg már ugye a, a retardát troll közösségben már ott, ott ez, ezt, ezt fikázták. Hogy jaj, mindenki csak dupla Warder-hoz, is, hogy ez megöli a kreativitást, megöli a, lelké, megöli a lelkét, és ilyen, ilyen vinyagást kell hallgatni. Előtte, még a worderek előtt meg ugye az volt, hogy milyen jó lenne, hogy lenne egy telek szívós unit trollba, ami, ami jó, meg akármi, mert ugye a csempionok nyilván nem töltötték be ezt a szerepet nem, nem elég szívósak úgyhogy abszolút nem, nem működnek ilyen szinten, a worderek pedig igen most hogy van, akkor viszont most már le kell fikázni, és most már megint találni kell valami olyan más megoldásokat, ami, ami, ami működik, de még nem, nem, nem, elég, nem annyira mainstream hogy, hogy valaki megszólja a listát hogy, hogy ezt használod, szóval Szóval elkeserítő az, az a szellemi nyomor, ami egyes embereknél Fölelhető ott a troll fórumon, úgyhogy... Ja, ott ezen, ezen sopánkodtak, hogy jó milyen sokan hoznak duplo border -t? Hát persze, mert olcsó és jó. Ez és milyen sokan, milyen, hoznak, milyen sokan hoznak Doom reverse -t? Na, És milyen sokan hoznak Butcher 3 -t? Mert ami jó, az jó. Igen. Úgyhogy hát meglátjuk. Igazából én a, a van ugye a másik listám egy Epic dumséper. Ami ellen biztos jó az Epic Doomshaper, az maga Butcher 3. Ha kador, kador ellen megyek, és van Butcher 3, -ja, akkor fölakom a Doomshapert. Az szinte biztos, meg, meg talán még Menot ellen megpróbálgatom, meg, meg Krokik ellen. Ö, tervezem föltenni igazából mindenki más ellen, meg kb mint a Jarl az sok lenne jó ugye az Epic Doomshaper én a vele való játékot de vannak olyan dolgok amiket nem tudna nem tud megoldani például az Epicreos Tiered, Krix Infantry Spam meg ezeket egyszerűen nem nem igazán tudja lehozni ezeket a meccseket de, de az, azzal, hogy, hogy Butcher 3 ellen jó ezzel szerintem szerintem elég jó helyen vagyok úgyhogy ja, meg ki kell találni hogy, köz, és... hogy közülünk ki az, aki ki lesz hogyha, hogyha valaki kirak egy kadort Butcher 3-ak beállok én ellene és aztán ki, még meglátjuk, hogy ki az a másik aki aki ezt vállalja, uh, ja, valahogy így, úgyhogy, uh, ja, ez, ez jó, jó a lista, gyors, uh, le tudja, hát igazából légió ellen is szívesen fölteszem, legalábbis uh, ugye Csabi ellen sikerült nyernem, de ugye a légióban nem annyira profi, uh, szóval le tudja fenyegetni a, a légiót, messzebbről be tud csattanni úgyhogy, euh, úgyhogy szerezhet kell, mert teljesen megfordítja ezt a matchupot egy olyan olyan irányba, ami, ami teljesen szokatlan hogy a trollok támadnak először úgyhogy euh, szerintem ez elég jó használható lesz Jó, akkor Albertől beszéltünk, és aztán van még a Pite aki jöj, aki jöjj, nem, nem, nem, nem láttam őt játszani Idén ugye hoz egy Fiszt halál Halal 2-t, és ugye ez egy nagyon-nagyon brutális lista. Erre majd föl kell készülni rengetegen hozzák a szkornosok közül, és ez egy, ez egy olyan erős tier lista ezek a rengeteg nyolc fontos modellekkel, hogy, hogy nagyon-nagyon kellemetlenül játszani. A Martin azt mondta, hogy, hogy lényegében a, például a Circle Orboros nem tud nyerni fisztof halák ellen semmivel, hogy egyszerűen nem, nem, nem tudnak ellene nyerni, és uh, amire ugye figyelni kell, hogy a dupla teleporthoz uh, egyszerűen ne, ne hagy helyet, ugye a sok médium béze egyszerűen körbeállsz mindent, és, és nem, oda, oda nem jut be a be a ki milibe, ugyanúgy lég jó ellen is. Az angelius nem tudnak hova leszállni, hiába repülnek át a vonalon, nem, nem lehet letenni egy 50-es base sehova, és, és lassan felőrölnek. Szóval amúgy, amúgy, amúgy troll ellen is nagyon-nagyon erős szerintem, de akkor trollnak vannak a klasszikus meet Mountain listái, amik meg talán, talán fel tudják ezt őrölni, nem vagyok benne biztos, szóval nem tudom pontosan, hogy hogy hogy alakul a dolog, de, de ez, ez, ez jó, hogy Pite ezt hozza. Nem tudom igazából, hogy mennyire rutinos vele. Ott van a rengeteg cetráti, és a rengeteg katafrakt, és maga, maga a fő cetráti az, az szinte megölhetetlen, az, az, az nagyon macerás, azt egyáltalán elkezdeni ütni. Nem tudom, találkoztál -e ezzel az egységgel? Nem, nem. Hát úgy néznek ki, hogy 12 16 az alapstatjuk, és Shield wall és uh, ugye uh, Shield Wall és aztán ugye defendez volt, ja van még uh, Selexisnek, úgyhogy uh, alaphangon, Armor 22-n menetelnek szépen Tyrant Commander, standard Beerer pedig uh, ad nekik plusz két, uh, két movementet, hogyha, hogyha, hogyha sima sétált full advance-ot tesznek ezért így 7 incseket mennek, és ugye akkor még tudnak támadni is, van egy mat 7 11 es Weapon Master reach támadásuk, úgyhogy egyszerűen ez a fal, ami jön jön feléd, ezt, ezt, ezt, ezt minden támadásért kár, amit, e, amit belelősz. Ha mondjuk felrakod ellene a volt, például a runshaper ezzel, ezzel az egység ellen ugye kb. 0-0% hatékonysággal dolgoznak, talán, talán az a leghasznosabb, hogyha mondjuk bemész és tremorozol, vagy megpróbálsz, megpróbálsz kritikál, knockdown okozni nekik. De még az is, ugye a maga Xelxis pedig máshát disziplines, ergo az összes modellje, egymáson átmozog. És akkor azt szokta megcsinálni, hogy úgy, úgy megy, hogy szexis átmegy a katafrakt-falon, vagy akár rohamozik. És, és kér magának sprintet az alkidontól megöl pár modellt, visszasprintel, és aztán a katakra frakt fal egyszerűen beáll átmozog rajta, beáll és az összes többi modell is össze-vissza mozog egymáson keresztül, egymáson átlátnak, átmozognak, úgyhogy a, az incendiári pedig csak simán megy, és ugye mi átlátnak a, a többieken, ha a hátsó tudnak puffogtatni, ugye teljesen ignorálva a Line of ez a nagy tömeg így, így, így nagyon jó működik. Azon, azon kívül van még inhospitable groundja is, uh, Xelxisnek. Az is nagyon kellemetlen, mert például akár még Runes is van. Ha kim van az inhospitable Groundja, akkor ugye a nem tud fölökni a Rage-et, hogy bemenjen pofoskodni, mert ugye nem lesz Pathfinder így. Mm. vagy egyszerűen nem, nem ér be, hogyha meg P plusz 19-e eh, csak be, akkor meg eh, akkor ott van a rothozat fal, amit nem tudsz, nem tudsz nagyon verni, különösen, hogy a, a fitjek a szerekszisztek meg eh, szintén nagyon durva, azt csinálja, hogy plusz egy és aztán utána azok a modellek, akik, akik base to base vannak egy másik modelle, azok plusz két páncélt kapnak. Úgyhogy a feedkörben ez a Shield volt, Armor 24, Defense 14. Úgyhogy sok szerencsét annak a föltöréséhez. Úgyhogy nagyon-nagyon szívós, egy ré, rémálom ez a lista. Zaggár is játszotta régebben. Még... Zaggár mindent játszott? Nem, trólokat nem játszott, szóval. meg, meg egy csomó Warmasin frakciót, Szignárt. Zsolda nem játszott. De játszott egy csomó mindent, úgyhogy e nagyon... Úgyhogy, és ugye ré, régebben e, ki lehetett rakni ezt a listát, akkor ilyen közepesen volt népszerű, inkább népszerűtlen, nem volt még benne az, az igazi kakaó, mert e, maga az nem léteztek, most viszont már léteznek, és ugye az, az, az ilyen infantry meg mindenféle más ellenséges gyalog, gyalogságnak a lepusztítására elég jó tudnak működni egyszerűen szóval lövik ezeket a fixen kigyújtos AOE-kat és akkor azzal, azzal gyakorlatilag meg tudják tizedelni az ellenséges sereget úgyhogy ez így hát remélhetőleg Pitének jó fog működni neki nagyon kemény meccs hiánya van úgyhogy ö, reméljük, hogy nem nem lesz emiatt gondja, de valahogy mindig összeszedi magát a VTC-re Pite, úgyhogy jól a szerepelni a másik pedig egy Makeda 2, Malikárna úgyhogy az, az a lista az úgy elég, elég jó öh, és úgy hoz még egy Zadest is, egy Arkidonna úgyhogy ez egy nagyon jó assassination a lista öh, meg lehet Malikárnozni jó pár embert azért még manapság is, amikor mindenki nagyon jó ismeri Molikár még mindig működhet. Molikár még mindig Molikár. Hát igen, igen. Úgyhogy ez a, ez a Hungary Green. És van valamilyen taktikátok, csapat taktikátok? Na, az még nincs. Az még nincs. Nincs megbeszélve, majd el kell kezdeni vele foglalkozni. Hát valószínűleg mi sem fogjuk átnézni mind az 52 csop csoportlistáit. listáit. Ehm már lehet, hogy kéne az a baj, hogy nézzük csak ja, hát nyomor nyomor igazából, nagyon, nagyon macerás megcsinálni, de lehet, hogy összedobok majd egy táblázatot igazából, hogyha lesznek üres percem jövő héten, akkor megcsinálom a táblázatot de aztán, hogy most mindenki végignézegesse őket, de végül is ja. neki lehet állni, lehet, hogy, lehet, hogy végzünk is. Úgyhogy uh, amúgy lesznek, uh, lesznek komolytalan uh, listák is. Nézzük a Martin, hogy hozza ezt a ezt, ezt a témát. Például ugye hoz Molikant, Xelxis-e, ami ugye azért nem egy, nem egy megszokott dolog De amúgy Arquary, ja, két alkoári két incinári és giver És Tyrant Commander-t, úgyhogy az ja, jó Aztán, ja, itt van ez a, az, a a convergence a gyerek még a szlávoknál, az Martinnak egy ilyen régi, régi nagy spanja, azt mondta, hogy nagy nehezen sikerült végre átcsábítani a Warhammer Fantasy-ből, vagy 40 k és állítólag ő is egy nagyon jó játékos, hát nem tudom, hogy mennyire tud még volna az, de szerintem kb. idén valószínűleg meg, megtanult, hogy uh, hozzá a kis uh, ami et amit már lassan ide nekünk is megtanulni, de de kb. fekete lovag az egyetlen, aki 50 pontos versenyen hozza őket, és ugye ő pedig a döntőbe került velük, úgyhogy hát biztos nagyon-nagyon macerás lesz. És utána a, a Martin Schepern, aki régebben légiót játszott, most úgy látszik, hogy átvette a Scorn szerepét, és, és szépen hoz, hozza ezeket a dolgokat, P. Morgót, P. Makedá, Hát, ez is, ez is egy csodálatos match lesz, úgyhogy ja, ott hagyta a légiót, és azt mondta, hogy Szkovan erősebb. Hát, <gül> tényleg, tényleg, tényleg játszott, nem is volt rossz, de aztán gondolom Martin hatására is, meg minden, ők ugye sereget is cserétek, meg sokat játszanak, aki is seregcserével megbeszélik, stb., és egyszerűen azt mondta, hogy akkor átveszi ő is, a lesz ő is meg egy szkorn, mert egyszerűen jobb esélyeket látnak így. Ugye Tavaly is volt két szkornjunk, és volt egy, egy Pavel Bednár nevű srác, aki, aki idén eljátszotta ezt, a, ezt, amit a mi csapatunkban is van, hogy így eltűnt a föld színéről, és nem nagyon járt már lejátszani, úgyhogy ő rá ugye már nem számíthattak. Úgyhogy... Úgyhogy akkor a légiós srác a másik skornt, mert úgy érzik, hogy a dupla skorna az egyszerűen erős. És az a, az a Pavel öt-ből öt meccset megnyert a múltkori VTC skorna, úgyhogy úgy, úgy, hogy gyakorlatilag nem játszottak nem gyenge csapatokkal, mert ugye be, be, a hatodik helyre beértek. Szóval még a vesztetek is a németektől, másik becsük, mert, mert talán, Gyenge volt, megint nyertek, és utána, utána folyamatosan erős csapatokkal játszottak, svédekkel, meg akármérs is, elég, elég jó csapatokat vertek meg, úgyhogy hát meg kell meg nézni igazá, hogy ki, ki kellene nyertek, de az egyik svéd csapat az biztos volt, úgyhogy aztán itt van ez a Aromir nevű gyerek, ő ugye egy lengyersrác, krakó, krakói pressgänger, aki ilyen idegen légiósként van itt a szlovákoknál. Tavaly is, meg, meg idén is. És aztán még van a milliómos Martin Polák, aki, aki egy elég ügyes szignárjátékos. Milliómos? Aha, állítólag. Ezzel, ezzel szokta. Úgy lehet, úgy lehet játszani sokat, hogy nem kell dolgozni. Nem, nem, tudom, hogy mennyi, nem tudom, nem tudom, Szerintem dolgozik is a sáca, egy teljesen teljesen normális hozzáállású gyerek. Úgyhogy... Csak, majd tudom, hogyha, hogyha megyünk véticire, akkor majd kiszi, le, le, lerakom elé a kalapomat, és így szegény magyarok, <gül> <gül> csak egy pár ezer eurót. <gül> ja, lehet, hogy ezzel kéne szívni a vérét, nem tudom. Igen, igen Martin igen, mindig hogy mondja, csinál. hogy hát fönt lakik a várban, a pozsonyban, az is egy ilyen exkluzívabb környék, és akkor, hogy Szuper gazdag. gazdag. Na, beszéljünk kicsit az azért statisztikákról is, nem? Ja, már van ilyenünk is. Eee, ja, megkeressem azt a posztot. First Look at 2014 Armies. Meg van te, amit beposztoltad egy ilyen, hogy a kék és piros egymás mellett vonalkák. Tudod, mert a másik között csak ilyen külön diagram maga, de te összeraktad, vagy legalábbis beposztoltad. Hát nem, nem, nem, nem én raktam, de megtaláltam. Hát, a Facebookon meg tudod találni, az jó lenne, Na, akkor. Küldöm. Előkészültem, látod? Ja, ja. hát ezért, ezért vagy itt a podcastben. De te olyan, szolgál... te olyan nem szolgál... Szolgál... Vagy. a szolgálat. A szolgálat, a szolgálat. A szolgálat, Jó szolgálat. A szolgálat. csak szolgálat. A szolgálat. le. Akkor jó, A szolgálat. A szolgálat. A szolgálat. A szolgálat. A szolgálat. A szolgálat. A szolgálat. üzenet és küldöm A linkjét ilyen egyszerű linkje van mindjárt meglátod mm, be is pötyögön mindjárt jó, helyes-helyes na lássuk ah, sikerült, ott van ott van, ah, van a... A... na lássuk first look-edben ugye ami jó az a most popular workhorse worldog choices, ami ugye itt nincs de ez viszont egy jó táblázat arra hogy, hogy ez az egyik év, másik év First igen. look, az megvan? Igen, igen, az megvan, itt most előtt. Zsíros. Ez érdekes, de pont a beszéltünk, az semmi változás nem mutat tavaly óta. Tehát, hogy ez ugye mint a Krix nulla változás. <gül> <gül> vissza visszanézek ide. A score 0 százalék, pontosan ugyanannyi. Az 5 ugye trollban minusz 14 százalék. Érdekes, pedig már vannak warderjeink is. Hát igen, nem tudom, mi okozza. Hogy a is 0 most is rengeteg van. A hát a Lehet, hogy aki játszott sokat Kadorral, az Ka troll is. Kador, ér, tól, és Kador, Kador és plusz 71 <gül> az, az, az durva. Minions plusz 100 Na, hát ők jobban Na. teljesítenek. És a légió 27 27 a visszaesett. Mert és, és érdekes módon a Jamie P. A Kador pápa még mindig nem hoz kadort, hanem továbbra is megmaradt a Légiónál az angol csapatba, mert még mindig nem érzi a... ami mindig úgy érzi, hogy így jobb a, a csapatnak. Ambro. Nem hoznak a hm? Kador nélkül? Hát nem tudom, hogy máshoz hozza -e de szerintem nem. Szóval ő ő kadorra nagyon nagy versenyeket nyert meg sorozatban, és nagyon-nagyon ügyes volt. és amikor kijöttek a kolosszálok, akkor ugye a kador az uh, a hátév ők nem, nem, nem tudták megoldani a stonewall problémát egészen addig, amíg a butcher 3 ki nem jött mm. úgyhogy a Jamie P is ezért váltott légióra és a múlt vtc is legjóval. játszott, én volt szerencsém vele játszani nagyon jó volt uh, vagyis igazából tényleg jó volt, nem azért, mert uh, mert nyerte mert teleg nagyon ügyesen csinálta a dolgot dolgot P-vajlal, Doomshaper ellen és a pontosan volt neki jó pár ilyen, ilyen zsinórban nagyon-nagyon rossz dobásra ilyen dupla egyek, meg akármi és, és az volt az érdekes, hogy ugye hogy kb. kb. egy ilyen káromkodást megeresztett, de aztán rögtön csinálta tovább és nem, nem hagyta, hogy ez elroncsa a kedvét és lelombozza, hanem fogta és csinálta szépen tovább a do dolgait és, és nem, nem esett ki a meccsből, és ez az, amit ez az, amit a nagy meccsrutin, meg a hát a jó hozzáállás nem tudom pontosan, hogy, hogy egyszerűen a meccs közben nincs, nem lesz rá időd az, az, azon hogy most a kockáidat szidalmazd, hanem, hanem muszáj pörögni és, és csinálni tovább a legjobb tudásod szerint. Vagy ja. tudnod kell, hogyha elindulsz egy, egy valamilyen nagyon műveletet végrehajtani, és hogy, az el, hogy, hogy mikor érkezik el az a pont, amikor nem szabad folytatni azt az, az eredeti tervet, mert, mert, mert mondjuk megcsúszott a kockán a dolog, és hogy nem fog, nem fog sikerülni a dolog. Úgyhogy ez az egyik legnagyobb player skill a helyezkedésen kívül, hogy, hogy kitalálj egy jó terved, de hogyha elindulsz a terven, akkor legyen, legyen egy másik fajta, fajta terved, terved is, amire átválthatsz, hogyha nem, nem jön össze pár dolog. Úgyhogy ja, Jamie P. nagyon jó, nagyon ügyes, de maradt a légióná, úgyhogy itt az esélye Wolfinak, hogy ő legyen az európai meg világ világszerte Kador Pápa, csak annyit kell csináljon, hogy nyerje öt meccset, és. És győzelemre vigye a csapatotokat, hogy a Butcher 3 hátán Koni beérjen a célba. Hát KB, ugye most, hogy 52 csapat lesz, hogy lesz jó pár ember, aki 5 nyer, viszont. Ugye azok, azok lesznek az érdekesek, akik ugye a, a lege legjobban helyezett csapatokban 5 nyernek. Ugye és tavaly a Vilpagáni Pagani ötöt, meg a Keith Christensen nyert ötöt. úgyhogy ők ugye tényleg nagyon-nagyon jó játékosok. És itt a vtc is hozták a tőlük elvárhatót, és nem hibáztak egyszer se. Úgyhogy... Uh, ja. És ki a nagy európai trojátékos vagy ki a nagy torré trojátékos így a vtc fog jönni? Hát én nem, nem, nem tudom pontosan, hogy ki Sövényházi a... Sövényházi Loránd? Hát én nem vagyok ismert. Te vagy a, a maugli, az azért a <gül> magyar dzsungelbe. Hát én vagyok a, a kis, kis afrikai focista srác, akit így felfedeznek. És aztán leigazolja olyan reál. Nem, igazából nem tudom pontosan, hogy ki az, aki nagyon jó európai világ szinten trollan. Ugye maga ugye a pápa az a Jason Flenser, de ő most nem jön. Ugye tavaly volt, és a másik pedig a Chad Schonkweiler, aki szintén a másik számú pápa, de ő se jön most. Úgyhogy... Európai szinten pedig ki, ki a jó troll azt nem tudom, de a skótoknál van egy darab troll hát meg is nézem Kikeresem Itt már nem ott vagyunk Megmondjam Nem, meg akarom nyitni megint a, a listás oldalt Itt vannak lent az alján valahol. Team, Team, Scotland A skótok csak egy csapatot hoznak Úgyhogy itt van, William Crook, Crookshanks, Grizel 1, Grizel 2, ő valószínűleg jónak számít, de ugye nem, nem, nem tudom pontosan, de ugye most megnyerték a skótok az LTC-t, és pont a Martin csapatát, Martin, Martin Európai Superstar csapatát verték meg a döntőben, úgyhogy azt hiszem ő is ott volt, úgyhogy... Hát ott van, ott van is. Grizzel egy listában runshaperek. Érdekes. Bushwecker. -e. Bushwecker, -e. Bushwecker minimum. Ja, én, én is nem. próbálgattam Bushwecker minimumot, és, és ugye elég, elég jó is működött. Nem volt rossz. Nem volt nem rossz. Nem rossz. Nem. Úgyhogy, ja. P. Grizzel nagyon sokat játszottam régen, mikor még kezdtük a játékot. Úgyhogy... Úgyhogy majd vissza kell hozzá tényleg, hogyha végre kifestődik. Úgyhogy ő az egyik borlok, aki már szinte a kezdetétben meg volt nekem, és végig festetlen, még most is festetlen, de majd kifestődik, és akkor utána előveszem, és akkor mindenkinek elrontom a kedvét. Helyes, Na, Nézzük, hogy mi volt még az a nagy, nagy különbség. Hát ugye a retribution, az nagyon lecsúszott, azt, azt látjuk még, ugye 29 százalék. Ja, a zsoldosok is egy harmadot vesztettek. 33, ez durva. Mondjuk nem volt, tehát kevésből nem olyan nagy dolog ugye veszteni egy harmadot. Mondjuk, mert egy játékos már nem hozza, akkor ugye ez már jelentős. Tehát szerinted ez minek tudható be? Én nem tudom, minek tudható be most a zsoldosok szerintem. Most úgy, hogy van törpe kolosszájuk, van, van galleonjuk. szerintem idén erősebbek, mint valaha. Uh -huh. Szóval most, ahogy így folyamatosan jönnek ki a dolgo dolgaik nekik, valószínűleg most tartanak ott, hogy a leg, leg, legerősebbek, amik valaha is voltak. Ugye a Zöldbreker nagyon-nagyon jó, Osrum van egy nagyon jó kis earthbreaker assassination lista, Um, úgyhogy igazából ja, működnie kéne, de nem tudom pontosan, hogy miért miért döntetek így. Hát ténylegében például ott van az, hogy múltkor Rudi hozott Zsoldost, most hoz Orborost. És ezt mondjuk nem is függ össze a, azzal, hogy, hogy a Zsoldos milyen erős vagy yeah. mi, mi, mennyire, mennyire nem. Egyszerűen a Rudinak szeszélyes a természete és csapot is azt mondta, hogy most most váltok circle és lesz az új frakcióm. És akkor most azt játsza. Függetlenül attól, hogy, hogy a Zsoldos erős vagy nem. És ugye ráadásul, amikor Zsoldos hozott a múltkor, ugye tavaly, ott viszont ugye Skorna nagyon erős volt. Ugye megnyerte a Bécsi fordulós versenyt. Meg, meg itthon is nagyon jó volt szkorna, Szóval elég profi volt. És én, én ugye Skorna váltam őt a VTC-re, és aztán utolsó pillanatban kitalálta, hogy Zsoldossal jön. És <gül> az, úgyhogy, nem még úgy is, tök jó eredményei voltak, meg jó meccseket játszott. Hát szóval... de lehet, hogy azt kell, azt kell látni, hogy a nagy része a százaléknak, ugye ez csak éppen kertfüggő. Hát ugye vannak azért ugye trendek, ugye erősségben, de hogy most a Zsoldosok, hát de ugye szerintem azért növekedni kellett volna a maguk a modellek és az erősség szempontjából, de ugyanakkor meg itt ugye ezért nem van. Ez lett az ízé, Convergence players, mint a Merck players. Hmm. Converge, Convergence az szerintem az nagyon, egy nagyon jó kis frakció, nekem nagyon tetszenek, hogy így rög, rögtön, rögtön kb. mindenjük megvan, és így kijöttek, és azzal, az, amiük van, ez a, nem, hát nem, nincs nekik annyi minden cuccuk, de minden van ami kell. Úgyhogy legtöbb, kompakt. Frakció, leg, legtöbb frakció ellen teljesen kompetensek, úgyhogy az tök jó. Úgyhogy, okay. ja. Úgyhogy, na nézzük. Szóval Kador újra visszatelt egy normális, normális normális népszerűséghez. A légjó visszaesett és értem pontosan, hogy miért van is pontosabban amit, amit én láttam az az, hogy, hogy most mondjuk, hogy elindul ez a Medium bézes infantry spam lista azt a legió annyira nem szereti hogyha van troll, trollba van a runzó azt már alapban nem szerette a legió azért nehéz matchup volt nekik nagyon aztán most van ez a Miserable Meat Mountain az meg végképp nehéz matchup nekik ja. Szóval ott, ott a Miserable Meat Mountainnél, uh, ugye van, vannak warderek, championok, és uh, egyszerűen. Vagy longriderek, hogyha azzal játszanak? Hát a longriderek -ok, hát long nem. Uh, szóval uh, annyira a longriderek, azok, uh, szóval páncél, per költség, per, uh, per offensív output tekintetében nem illenek bele ebbe a Meat Mountain-es uh, koncepcióba. Nem sokan azzal játszák. Hát nem tudom pontosan, hogy az annyira jó -e, mert ők ugye, a, ők ugye csak Armor 19-re mennek fel a sima és ugye a Warderek meg 21-re, a Championok meg 20-ra Úgyhogy az a meat mountain, klasszikus meat mountain, amit ugye a Chad Schonkweiler kezdette népszerűsíteni az, hogy minden modell a listában legyen Armor 21-tól nem is 20 de megpróbálnák mindegyiket 21-re. Olyan bíztek, ugye ott, ott van egy mulgod, vannak warderek, és mindenki 21-es, és olyankor viszont már nincs, nagyon, nagyon nehezen tudod magad átrálni rajta, és hogyha berakod a, a, a longridereket, az vagy gyakorlatilag egy-egy drágák, és ugye ugyanúgy egy, egy olyan, olyan testet kapsz a pályán, ami nem, nem olyan szívós, mint egy sima warder ugye két ármóra kevesebb van neki egyszerűen, és, és drágább De hozza is. mégis most a Krukshanks mostanál fogja hozni, 11, uh -huh. tehát Max Maxot hoz, Sorcererrel hozza őket, uh -huh. ugye? és ez lesz az ő Grisszel 2 listája, dupla Vardar, Long Rider Max, és hozzájuk egy Sorcerer. Hát végül, is végül is csak egy pont a drágábbak, mint a Max Championok, Úgyhogy pff, lehet, lehet, hogy jó fog működni. Én nem tudom, nekem ugye festés alatt állnak, vagyis elkezdtem a festésüket, és aztán nem folytattam. Úgyhogy egyszer, egyszer összetákolom, őket, kifestem, és akkor utána én is kifogom őket próbálni rendesen be. Csehe Csehek is hozzák. Hmm, Cse Csehe, mizerebben mi mentem, mert működtök, még Hortnod is van. Hát a, a csehekre azt mondta Martin, hogy azok elég... El, elég, elég, elég gyengék amúgy, de azért lehet, hogy. Hát igen, itt is érdekes, hogy borvagon is van ott, nem Izraelben, mint mentemben. Azért ez kemény. De nem tudom, mindegy. Ezen haladjunk tovább. Most mi jó, a mit Meat és mi nem. De hogy igen, hogy a legion -nek azért csökken a populárissega, hát most fontos elmondani, mert mizerable Meat mountain itthon nem játsszuk se jaj, jaj. és azért nem, nem árt hogyha, hogyha hallunk róla, hogy ne ott, ne ott derüljön ki a vtc hogy hogy, hogy trollban létezik ilyen is, és hogy ez mennyire, mennyire szörnyű. Igen meg egyébként azt is látjuk, hogy mondjuk ott van egy olyan egy mondjuk egy szarinnek, aki elvileg az összes milit ugye le kéne, hogy hozzon. És hát, felraknak ellene egy, egy, vagy hát legalábbis, hogy jó meccsápnak kéne, hogy legyen neki. És hát a a ellene az izét, a, a, most is, amit láttunk, a jó, oké, okay, kazuár, kazuár, de azért, azért láttuk, hogy azért megölted a seregének két kör alatt nem tudom nagy hányadat, és utána még úgy is lehozta a, de Kleos. Na jó, de az. az. a Csabinak volt a, a hülyeség, <gül> azt hiszem. Hát, tudja ugye? De. szóval azért, azért nehéz, nehéz úgy, még az infantrivel így is bírni. Tehát, hogy. Uh -huh. Nem mindegy. Azt szóval, hogy így. Ennyi. Én nagyon sajnálom mindig, vagy nagyon, nagyon hiányolom inkább, amikor nézem az olyan más hordás meccseket, ahol hozzák sok bíztet, és így megöl valamit, és akkor én mondanám, hogy gód, és akkor nem. Tehát, hogy a gód az egy olyan, annyira jó eszköz, hogy hihetetlen. Hát nem tudom, én ö... én, én a góddal valahogy úgy vagyok, úgy vagyok hogy azzal, hogy Furyba kerül, az olyan szinten Szóval sose tudtam vele annyira jó dolgokat elérni, Ö, mert hogyha góda nagyon ki akarod használni és elérni ilyen váratlan helyekre, akkor viszont annyit fogsz gódolni, hogy ott, amire elérsz oda, akkor már nem marad egy támadásod kb. Nekem azért, azért az, azok szoktak jók lenni, például olyanokat tudtam elcsinálni, hogy, hogy kitakarítottam múlg előr, elgódoltam múlg előr, és utána múlgal tudtam menni. Tehát, hogy ilyeneket tudtam csinálni, ami azért elég jó, meg, meg hogy csak keveset akarok takarítani mondjuk a kőfal előtt, akkor azt csináltam, hogy csak takarítgattam egy kicsit, utána visszagódoltam, és utána leraktam megint a kőfalat. Tehát ilyeneket szoktam vele csinálni, ami ami szerintem tök hasznos. Mert uh, igazából, ha megnézed a konba uh, mi van, Bronzeback Animus, az, az szerintem sokkal, sokkal effektívebb, mert ugye az Fölrakod egy pontos Animus, mert mi, miért is fizetnél te kettőt, azért. Uh, és ugye Fölrakod egy pontos, ugye nem is szelfes, hanem bárkire föl tud tenni, aki Warbiszt és megy és beatbacket kap, és ugye mindig, amikor csak hittelnie kell nem is kell megölnie és már, már elpusulod az állapfeled egy te pedig léphetsz bármilyen irányba egy incset és mondjuk, hogy ha van, van egy és vagy sima bronzbeket, és van egy unit championod, akkor jön a, a bronzeback a kis gódjával és fogja, és, és az összes championodat meg fogja ölni mert ugye azok szerencsétlenek base to base kell legyenek az armor miatt és aztán ugye üt, üt, üt, és én nem kell Furit kölcsön arra, hogy, hogy lépjen, mert egy pontos Animus megcsinálja azt. Ugye nem két incset lép, csak egy incset, de ugye csak hittelni kell. Ja. És nagyon szépen, szépen megy, szó szóval ez, ez nekem mindig is bicska volt, hogy, egy, hogy egy ennyire jó Animus, és ahhoz képest a GOD pedig egy ilyen, egy ilyen jó, ez drága, és, és gyakorlatilag pont kifullasztja a bíztet, mire. De hát ugye persze, az, néha az a két hincs az pont az, ami, amire szükséged Igen. van. Úgyhogy az jó. Hát meg ott van a maga a lehetőség. Tehát, hogy az a jó, hogy ott van maga a lehetőség, hogy ezt megted, jobban be kell pozícionálnod, arép kell vinned. Én, én szeretem a gódot, egy, egy nagyon, az, ellenfelek, az ellenfelek nagyon ritkán számolnak vele, és így, így jól lehet csinálni, jól, jól lehet vele takarítgatni. Mondom, azt az, az, az, az szoktam, az, az, az általában a legjobb, hogyha csak oda kell menni, egy kicsit izé, megütlegelsz valakit, bejebb tudsz menni, megint takarítgatsz, és utána kimész, hogy a többieknek hagyjál helyet nekem az szokott lenni általában így a, így a legjobb dolog, amit tudok vele csinálni, mert mm. ugye sokszor ugye nem rícs, és ez semmi, csak a múlg, és hogy belállnám az utat, de így, így nem, tehát hogy az jó jól szokott működni. Mm. Tehát persze ez nagyon szituáció függő, De hát pont az, legalább megvan a lehetőség, úgyhogy ez az, ami, ami jó. De hát nem tudom. Szóval, ja, ez a, ez a helyzet... Mondjuk Legionnek meg ugye ott van az, hogy az izé például, hogyha a Seatonnak ugye ott van az, hogyha talál, talál, akkor körbeüthet, ugye, de hát az sem mindig elég, hogyha jól vannak behelyezve. Na mindig látunk még más, esetleg valami más. Hát itt van az a top 10 Warcaster Warlocks, 520-ból, és top 10 kombináció, ez egy érdekes adat, és érdekes módon, hát vagyis kevésbé érdekes módon, Scarra egy lett a legelső, legnépszerűbb kaster, ugye Kriegsből, és ugye ezen itt húhogtak különféle podcastek, de igazából hát kb. mindenki ismeri Scarrait, vagyis hát, nem, nem mindenki, de gondolom, hogy egyre többen megismerik, egyszerűen Bivaj erős. És, és nagyon stabil. Szóval szinte minden mecsapban ugyanazt hozza, kb. körülményektől függetlenül hozza ezt, ezt a kőkemény sebzést, meg, meg, meg, meg nagyon jó pontosságot ezzel a spellel fitte, úgyhogy meg a fókuszgyár is jól működik, úgyhogy. Na, ja, hát ez kb. hibátlan. De annak ellenére egyébként, hogy légióban most keves, sokkal kevesen játszanak vele, ugyanannyi, ahhoz, ugyanannyi vaj 2 van, mint amennyi Scarra. Úgyhogy azért ez jól mutatja. Hát a vaj 2 pedig ugye légióban a, a leg, leg, legjobban használható, legtöbb, legtöbb match-apot lefedő orlok. Egyszerűen az, hogy van neki purification meg, a, meg ugye a refuge, meg a, külön, meg ugye a dupla obliteration és assassination run az egyszerűen hozza az eredményeket, úgyhogy, ja. a Harbinger, meg Hayley 2, héli 2 24-je, egyenle maradt a legnébszerűk, ugye ő is nagyon-nagyon erős, kb. Hayley 2 az a legjobb. És tudod, mi a félelmetes? Mi? Átnézve a másik osztóban, és a top 10 kombinációban 9 szel ott van egy Heli, egy, Héli 2. Igen, igen, hát az, az, az, az húzós lesz. Elvezetes lesz játszani, az ellen a szignál ellen, Azok ellen. Hát, ugye maga a héli egy ö, ellen, hogyha van neked is egy jó lövő sereg, akkor ott. Ö, a, az, azt meg lehet nyerni hogyha mondjuk neked van egy retribution Aki aki jólő akkor az felrakhatod Héli egyállán és, és valószínűleg meg is nyered azt, azt a meccset, viszont ugye Héli kettőm az már más tészta ez az egész deceleration mókával úgyhogy Harbinger Reclaimer 7 pár az is elég vicces de, de ez is csak olyan, olyan volt, hogy az évelején megjelent valaki vele, és akkor nyert, és akkor izé, most mindenki Harvey Engine reclémert játszik? Hogy előtte ez nem volt annyira népszerű, nem ez a pár. Nem, nem, a Reclaimer az egy új, az egy új, új, új téma, de ugye nem, nem tudjuk pontosan kiindított el, gondolom, gondolom Use of Minis, Fat Asian nek voltak sikerei ez a Reclaimer-es Cloud City listával, és sokat beszélt is róla a podcasten, és akkor lehet, hogy a világszerte elővették a reclaimer de lehet, hogy ez is yeah. függetlenül megtörtént, ahogy ugye maguk a, a menott játékosok is ugye kicsit el voltak veszve és, és keresték az új utakat, hogy mit lehetne, mert ugye Harbinger fél óra kettő volt valószínűleg tavaly az ő kedvelt párosításuk, de aztán Ugye a többi frakció már egy kicsit uh, ugye fölfejlődött a menothoz, úgyhogy új kihívások lettek, és akkor kellett egy olyan listát találni, ami egy ilyen nagyon szokatlan és, és ilyen furcsa erősségekkel bír, mint ez a... Ugye látod, a következő párosítás óra 2 Harbinger, ugyanúgy héttel. Szóval a óra 2-es kom kombót uh, ugye Reclaimer most utolérte. De ugye maga a Feora 2-t azt ugye túl jó ismerik, meg azért, hát nem tudom, azért gondolom neki is vannak rossz matchupjai. Aztán talán úgy gondolták, hogy a reklámeres listára egy csomó embernek azért nincs válasza ezekre Igen. a felhőkre, és hogyha úgy, úgy, úgy hozott ki a mecsapot, hogyha jó sikerül, akkor akkor az akár egy ilyen szitú is lehet, és az, az viszont a vtc nagyon nagyon sokat számít, ugye tényleg ugye, ötből, ötből kell három meccset hozni, hogy meglegyen, és hogyha háromra egy egyet, egyet valahogy behúzol, akkor az nagyon jó tudjuk végződni. Hát Isz... Igen, de egyébként, egyébként az nagyon érdekes, itt az, az, az, most nézem ezt a top 10 kombinációkat, hogy ugye itt kb. mindenki van, aki ugye a top uh, top frakciók, ugye, aki mondjuk eléri legalább a 10%-ot, abban van itt egy kombinációk, de ott van egy kador, aki nincs. Kadornak nincs benne a top 10-ben. Top 10 kombinációkban. Hát nincs, nincs. Kadornak ugye a Butcher 3-on kívül nincs, nincs egy ilyen Ilyen szuper sztálkasztere, mint a Harbinger, meg a Héli 2, meg a Valk 2. Ö, hanem ott, ott az is sokkal szórtabb a mezői, mert ott, ja, hát ilyen, hát elég, elég konzisztens Kadornak jó Valkaszterei vannak, hasonló erősségűek. Vlad 1, Vlad 2, Jók, Sorsa 1, no. Sorsa 2, Jók, Irus 1, Irus 2, Jók. Szóval azért, ez... azért gondolod, hogy azért nincsen egy ilyen top 10 kombináció, mert olyan sokkal jó, hogy sokkal nagyobb a megosztás. Hát én nem tudom pontosan, hogy jön ki, de valószínűleg, meg ugye, ugye nem mindenki hoz 3 hármat, úgyhogy a, a kombinációk annyira, annyira változatosan osztanak meg, hogy, hogy mondom, a, ugye most 5-nél öt, áll meg a lista, és lehet, hogy 4-nél már van egy, mit tudom én, egy bucsál 3, bucsál 2, de szerintem azt se hoznak sokan a kombinációk közül. Azért vicces lenne látni az összeset. Hvador hát, az, az hasonló ebből a szempontból, kb, mint a troll, hogy ott is sok, hát sok, hát nem mondom, hogy szuper jó, mert nincs, nincs ilyen szuper top-tier caster trollban, ami ezekhez hasonlítva lenne, viszont maga a mezőny az Eléggé kiegyenlített tud lenni trólba. Szóval a Grizzel 1-2, egy, 1, ugye a Madra 2, meg. Az idei év meglepetése Kalandra. Kalandra, grim 1, ezek mind, mind hasonló erősségűek. Úgyhogy, úgyhogy elég jó megosztik. Meg szerintem a Jarl is azért hozom én, de hát én most nagyon-nagyon hipster lettem ezzel a két listával, se egyki más nem hozza. Igen. úgyhogy ráéreztem úgyhogy és aztán mondom majd begyűjtem az összes csodálatot erre elkövettem azt a hibát, hogy dupla border használtam az egyik listámba úgyhogy, a... úgyhogy egész... nem elég hipster nem elég hipster az a 16 pontot ráköltheted volna egy full longriderre és hortorra és akkor rögtön meg lett volna ahol hipster lett volna Ja, ja, ja, Hát ö, sajnos ugye nem volt, ö, nincs kifestve. De ez volt az egyetlen indok, amiért nem azt hiszted. Persze, persze. <gül> nem, hát amúgy teljesen nincs kifestve. Ha kilettek volna festve, akkor ahol többet játszottam volna őket az év során, és, és akkor lehet, hogy a listáimba is bekerültek volna. De nekem annyira keveset játszottam, hogy igazából csak így összetákolgattam, aztán aztán reménykedek a legjobbakban. Hát, hát de top 10-ben még ugye nem meglepő, hogy 4 Krix Kaster van, ugye ők amúgy is a legnagyobb, sőt, 5? 5? Nem 4, 4. 4 Krix Kaster van, ugye, ez azért nem meglepő, ugye, mert ők a legtöbbet játszott frakció, úgyhogy, de ez nagyon érdekes, vagy így nem tudom, hogy így, így a magam, a právi press ezen nem gondolkodik el, hogy ott vannak van ilyen tudom, eltolódások, ilyen hatalmas nagy arányban. Vagy ez csak a, annak, annak a bevetsége, hogy mindenki úgy gondolkodik róla, és ezért sokan is hozzá. Hát nem, a igazából Kriksnek szinte az összes a elmebeteg, de aztán még vannak ilyen extra elmebetegségek az elmebetegek közt. Úgyhogy azokat hozzák. Úgyhogy kármilyen amit itt lát, ezek a, a leg, legszuperjobb. És ugye, hát, úgyhogy még pédenekre még le is van csúszva, a többiekhez képest pedig az is egy nagyon-nagyon erős kaszter, csak annak annyi a hátránya, hogy ugye, ugye lég, légio fogja és lelövi ravagórokkal. Hát igen. Úgyhogy mindenki hát, szóval... hát, szóval... van egy ilyen hátránya, amúgy Amúgy kb. amúgy valószínűleg sokkal népszerűbb lenne, hogyha ez a, a ravagor kigyújtós lövés nem létezne a játékban. Akkor egyszerűen, akkor Denegra 1 az valószínűleg átvenné a Scarrae helyét. Úgyhogy Butcher 3 is bejött a legnépszerűbbek közé, úgyhogy... Hát igen, de, csak, de, de azt nem tudom, hogy ilyen private persze en nem gondolkodik, hogy miért van ilyen dominanciában a Krix. Szóval, hogy én... Hát a, a Krix igazából dominanciában nincsen. Tök csak sokan játszák. Csak sokan játszák, de uh, eredményességben uh, igazából nem. Mert most, hogyha megnézed a Lock and uh, ki kinyerte uh, meg az Iron gauntletet signal Szignál. Mert az a, ugye a, a Krixek az a nagy baja, hogy a signár őket countereli, és a Szignár meccsabba KBN 65-35 arányban signár előny van. Úgyhogy hiába ők az egyik legjobb frakció játékban, hogyha van egy másik frakció, aki őket viszont stabilan ö, öli. Ja, Úgyhogy nem kell külön Krix építenie, tegyük hozzá. Nem kell, nem kell külön Krix ellen építenie, és, és ugye most, hogy kijött a Stormból, a Szignár a többi frakció ellen is felerősödött, mert régebben úgy volt, hogy a Szignár a krikszálon jó volt, de a többiek ellen nem volt annyira jó, mert hát lényegében az összes Jackjuk elég drága volt, és ugye tök jó statokkal rendelkeztek, de most van egy Defender, az, aki lő, és van egy hetes matja például és akkor kérdés, hogy, így, hogy, hogy, hogy most fizetsz azért a hetes de de nem nagyon használhat ki a játékban, és emiatt ugye jött a Stonewall, aki egy, egy elég, elég olcsó áron, ugye, ugye hogy 19 pontért hoz mindent, hoz, hoz két derab Defender lövést, ami ugye 9-9 pontos jack, ugye az már 18, és hoz, hoz azon kívül még két covering file ami egy a a képessége, plusz még az a, a electrolip az ökle, plus még vannak neki Storm podjai. Úgyhogy... ez e, úgyhogy ez ez egyszerűen... Ugyanezt, ugyanezt reprodukálni, ugye egy Ciclont, két Defender, meg, meg, meg kb. a Storm nem is nagyon tudod mással, mással replikálni, úgyhogy ez így durván felhozta a szignált és mivel a szignál is egyre népszerűbb lett ezért a krixeknek e, egyszerűen nem, nem, nem nagyon nehéz végverekedni a mezőny magukat úgyhogy hogy, bele ne fussanak egy szignálmecsakba és ott pedig e, reménykedhetnek a legjobb ha megnézed a, a tavalyi Iron Gauntlet e, döntőt ott például J Larsen hogy a szignálra megverte a, a Krixet. Az, az a videó fönt is van Youtube-on, ha Úgyhogy egyszerűen pedig a Keith Christensen szerintem játékosként jobb, mint a Jay. De azzal, hogy ő jött a másik szignálra ezért nem volt neki sok esélye. Úgy érzem, legalábbis azt a meccset megnézed, hogy elég sima kriksz... szignál győzelem. Született Assassination-ne. Az egy, az egy jó meccs, úgy ezt érdemes megnézni. Ez a tavalyi volt? Hát, a, a, hát nem is a tavalyi, hanem az. Ez idei? Idei lock and Load döntő, idei májusban volt. Az a, az a tavalyi szezonnak ója a lezárása, és most ugye itt, most kicseré. Az, az, a, az a két frakciós árongaunt és most ugye a mostani Lokenlottól van az új Iron Gauntlet, ami egy ilyen másfajta lebonyolítású, azt nem tudom nézted-e, hogy milyen? Az új rájröntgen, ami ami a 75 pontos listát kell csinálni a végén. Igen, igen, igen. Az az, az, az új. Úgyhogy az azt igazából mi nem, nem tudjuk itt itthon játszani ezt, ezt, ez a, nehéz ezt a részét, mert ugye kell egy olyan tornát rendezzék, ahol három, három listás torna kell legyen, és... Már bemegyik az usa is, hogyha nem jött össze elég ember, akkor három lista, három kör, minden, minden körben másik listát kell letenned. Ott, hogy elég, elég nagy mázdi faktor jön be itt, hogy igazából hogy jön ki a lépés, milyen ellenfeleket kapsz. Már ugye gyakorlatilag minden kör egy listok. és És ha bejutottál, akkor utána viszont már nincs, egyrészt nincs nincs list lokkolás, hanem ugye mindig, mindig csak kiválasztja egy workaster kiválasztja az és akkor megépítik egymás ellen a listákat. Úgyhogy az viszont tök érdekes lehet, de, de ugye Magyarországon ezt, ezt nem lehet ilyen formában megvalósítani. Úgyhogy, ja, úgyhogy az egész Iron Gauntlet-es dolog, ez, ez kiesi. Még szívesen játszanék három listás verseny, amúgy. És igen, igen, igen, az is, is több fordulós, majd meg egy napos rendezvény valami. Meglátjuk majd a, a, a tavaszi, tavaszi héten, hogy hogy jön ki a lépés. Mert az Albert uh, mondott egy ilyen ötletet, hogy, <coughs> hogy úgy, úgy megcsinálni a, a, a versenyt, hogy ugye szombaton neki indul egy ilyen egyéni versenynek egy csomó ember, és aztán azt mondod, hogy három forduló alatt kijön egy top 8, és aztán vasárnapra csak a top 8 jön vissza, lejátszani azt a maradék három fordulót, vagy kettőt, vagy akár lehet, hogy kijön egy top négy, ugye a top négy veretlen, aztán másnap még két kör alatt befejezik, és akkor ugye a másnap már, hogyha van egy top négyed, csak két asztalt kell valahol egy zubban biztosítani, és akkor ott le lehet játszani, csak ugye ennek a kultúrája Magyarországon, meg ugye a lehetőségek nincsen úgy kialakulva, hogy hát hogy lemész versenyezni, és akkor, hát jó jól megy, akkor utána akkor másnap, másnap is ott kéne maradni, vagy újra lemegy fehérvára, vagy meg ugye sok, sok embernek van olyan, hogy, hogy egy, egy nap, egy nap rájel, de két nap egy teljes hétvégét már nem, szóval az ilyen Hát igaz, jó, a nagyon jó, hogy Nagyon, nagyon kockasrácokból relatíve kevés van, és mondjuk rá teszem azt, azt mondom, hogy én ráérnék, teráérsz, meg mondjuk én, meg a Wolf is ráér mind a kettőn, és aztán utána a szombati versenynapon meg beszedsz egy vereséget, és aztán te már nem kvalifikáltad magad a második napra, az, aki meg, meg kvalifikálna, az meg azt mondja, hát én nem, nem jövök vissza másnap, vagy nem is akarok ott aludni egy ilyen egy ilyen hotelben, mert ugye az is pénzbe, idő. Hát azt Én kell, hogy, hogy ameddig, ameddig visszamondják, addig a következő csúszik be. Tehát és akkor nincs ilyen probléma. Hogyha a negyedik visszamondja, akkor becsúszik az ötödik. Ötödik visszamondja, becsúszik a hatodik. Hetedik, nyolcadik, úgyhogy. Ja, úgyhogy ezt majd meg lehet valósítani, viszont ugyanakkor a magát ezt a team turnamentes dolgot is szeretném megtartani a hétre, mert szerintem ez viszont népszerű és szeretik a népek. Úgyhogy ez egy, egy ilyen tök jó dolog, ez a háromfős team Szerintem most is jobb, jobb a lesz. Csak, csak most valószínűleg nem lesz annyi emberünk, mint ugye múltkor, hogy 30-30 emberrel menjen. Most már valószínűleg nem lesz a VTC közelsége miatt is, meg, meg különféle másokok miatt, nem tudom pontosan miért. Pedig most, most az aktív játékosok száma, legalábbis Pesten nagyobb. Mint, a, mint, mint valaha ezzel a, a kazuár veterán váltással, rengeteg új arc van, meg rengeteg aktív játékos van, ugye érzése, érzése, csak aztán utána, ja. valahogy most, most, ugye a hét talán egy kicsit kisebb lesz, mint szokott. De az is lehet, hogy egyszerűen jövő héten jelentkeznek, még egy csomó van, szóval azért nagyon szeretik az utolsó pillanatra hagyni a dolgokat. Okay. Vannak, akik csapatot keresnek, ott van Dobi is például, beszéltem velem, hogy ő csapatot keres például. Hát... Vannak egy csomó, akik csak csapatot keresnek, de ném a gyereknek annyi se érti a szavát módon. és ez így... Hát igazából Én... szerintem akkor az, az kéne, hogy, hogy akkor ezeket gyűjtjük, hogyha valakiről halljuk, hogy csapatot keres, és akkor itt szépen ilyen, ilyen, ilyen, ilyen társkereső rovatként itt beolvassuk a podcast-be, és akkor talán, mert, mert ugye a férj csapatot, csapatot keres, és ugye ingyenjegyes, ugye, hogyha a Dobi is keres, aztán itt, itt van a, a, a Mire Csabi, akinek holnap, holnap játszunk vele, egy órától a kantinába, ő egy ilyen full is, le akar jönni a hétre, úgyhogy ő, ő egy hát ilyen szerintem nagyon-nagyon, gyors felfutású ember lesz, úgyhogy meglátjuk, hogy igazából milyen sereget fognak neki egyáltalán keríteni. Az lesz ott a... Kí... Mivel akar játszani? Én nem tudom, pontosan lehet Szignára, de majd még holnap megbeszélem vele. Helyes. Lesz mi én élősködni. Igen, igen. Szítség. Hát most lényegében a, a, ugye az Albertnek elejmolná a seregét, és azzal jöhetne is. Csak ugye az a, az, a, az a sereg meg ugye festésem van a Wolfina, Úgyhogy ez most még ilyen félkész állapotban van ugye a VTC előtt. Úgyhogy nem, nem bevethető. Úgyhogy ez a ez itt a probléma. Hogy hol, holnapra valószínűleg összetákolok neki valami zsoldos sereget. azon nekem van. Úgyhogy aztán meglátjuk, hogy mit hoz ki belőle. De amúgy, ja hát a játékszabályait meg kell tanulni nincs Jó. Ja. És akkor szignál. Hát. Hát én nem tudom, még bármi lehet belőle, de. Az emberek sokan nem ér, sokan belekezdenek a war machine-ban, királyrobotok aztán utána, mert nem az emberek, hanem mert robotok <gül> a war machine-ban <gül> és, és, és utána mégis valahogy <gül> mégis valahogy utána nem tudom, hordának érdemes adni egy esét, mert ez a Fury rendszer, ez nagyon, nagyon jó játékélmény szerintem Az meg ugye convergence is el lehet kezdeni szerintem mert, hogyha majd, hát igen, hogyha most a fefe túl akar adni rajtuk, akkor az simán, simán jó Én lenne. mondtam neki, hogy esetleg izé, ugye én megösszem most azon is mentek itt, a, izé, hogy, amit be, írt, be is írt Facebookra, de rájöttem convergence Az az a problémám, hogy olyan kis furcsán néznek ki azok a robotok, hogy hosszú távon lehet, hogy nem lennék megelégedve a kinézetükkel. Hát akkor így... már most nem tetszék nagyon, nekem például tetszenek, akkor ugyanígy, a alapvetően nem, nem kell őket, nem kell ő, velük, velük egy ágyba kerülni, úgyhogy... Igen, igen, mert az, az egy ilyen, ilyen nagyon ki, ki ilyen uh, speciális ízlést kíván, tehát ez nem olyan, hogy elkezdesz egy szignárt, és akkor az ilyen általános ízés, stb. Azért a Convergence az egy nagyon, nagyon speciális világ úgyhogy az azért ott ezt megköveteli. De hát... Egyébként maga a, maga a szabályaik, meg ahogy működik az egész, aztán élvezetes nagyon. Mm. Hogy a, az a mód, ahogy az működik. Na, most vagyunk 2 óra 23 percnél. Szeretnél még valakinek valamit üzenni? üzenni szeretném üzenni a trollbáccrámnak, hogy most már itt lenne az igye, hogy mi a helyzet. Hogyha, hogyha, hogyha hallgatjátok a podcastot, biztos vagyok benne, akkor kérlek, mondjátok meg, hogy most akkor mindenki, nem is fogtok. Mindenki írjon nekik levelet. Igen, igen, igen. Ö, meg üzenem anyunak, hogy szeretem, meg ilyenek, meg, meg ma van a szülő napom. Yeah. Telag, Azt hittem azt, azt mondod, hogy 13 éves leszel, el tudnám. Hány éves lettél? 24. Jézus ereje. Jaj. Jaj. Eléptem a világ, meg a világhódítás, meg élnek. Na, az, az valóban. Még, még sok figurát tudok festeni, még meg nem halok. <gül> a mostani, a mostani, mostani, az ütemben, ez 20 év múlva is két figura lesz, de semmi gond. Hát azért bele kell húzni. Ne, ne zárjanak ki a VTC-ről. Hát meg a aki mondjuk már jövőre is akar menni, mondjuk olyan, most kezdik a játékot, és hallgatják, azok például már most elkezdhetnek erősen festeni, és tanulhatnak a hibámból, mert külföldi versenyeken, nagyobb versenyeken megkövetelik a jó, szép festettséget. Hát a VTC-n, nagyon sok helyen nem követelik meg. Szerintem. Hát jó, csak mondjuk ott, van, ott volt a VTC masterzés, és is egy baseline kell oda is. Ami ezen reménykedtem, hogy itt is csak a VTC-VTC részére is csak egy baseline kell, de... Nem, nem, nem, azért most azért adni kell az érzésnek. Jó, akkor kb. ennyi. Én annyit üzenek az embereknek, hogy jöjjenek high commandot játszani, mert most már minden adott, megjött az Invasion of Soul, úgyhogy lehet vele kockolni rendesen, úgyhogy ha lemegy a vtc akkor, akkor Gyere, ez, ez, ezzel fogok főállással foglalkozni egy darabig. Úgy, aha Aha, ne szeret, szeretnék ezzel, ezzel most, most játszani egy húzamosabb ideig. Úgyhogy a, a bukó Csabiba ketten fogunk, fogunk egy, egymás ellen kártyázni, aztán, hogyha jön valaki, jön, ha nem, akkor marad a Csabi. Aztán Elkapálom, meg a bóven. Jó, Na még én annyit üzennék, hogy izél, hogy, hogy elvileg, ha minden igaz, akkor majd a kantinában is újra beindul a, a, a flappang Game nevezésre hallgató dolog, ami volt már tavasszal is, még Szignálra játszottam. Uh, tehát tavasszal volt, uh, És annyi az a lényeg, hogy ilyen kis Kis küldiket ilyen, teljesen ilyen kis flapforsra felrakott terepekkel, és teljesen random pontszámokból, meg ilyen csapatösszállításokból mindenféle ilyen ö, történetszerű küldetéseket játszunk le, és akkor erről szól az egész. Elvileg lesz hozzá ilyen kampánytérképünk, meg story szálunk is, mm. és akkor a, a, a féleképpen fog menni a, a kampány, meg a story szál, hogy ki nyer. Mm -hmm. Egyelőre Szignálnak van egy elfoglalt és megvédett kikötője, uh -huh. ahonnan jönnek az erősítők. És ki ennek a főszervezője, ki kellemes keresni? E -a, a Gerit. Jó van. Oké, okay, és oké. Okay. Hát akkor ezzel jó éjszakát. Jó éjszakát. Vagy nappal, vagy amilyen évszakban, vagy napszakban hallgattok. Na jó. Teljesen